Vážaná milé poslucháčky a poslucháči od mikrofonu a vysielacej techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý vás bude sprevádzať reláciou politické rozhovory tentokrát s Milanom Uhríkom a jeho hostom, ktorý má v druhej časti, bude doktor Miroslav Kamenský. Pardon, nie Kamenský sú ja, už som to skoro prešvihol. No, pozdravujem ťa, Milánko. Tak ako sa máš a čo nového v Bruseli? Dobrý deň, pozdravujem aj ja, dúfam, že sa dobre počujeme. No ako sa mám? Mám sa tak, že nestíham, pretože sme teraz priamo v Strasburgu, lebo tu je plénu, teda Európskeho parlamentu a práve sme mali stretnutie našej parlamentnej frakcie, respektíve vedenia frakcie, kde som podpredsedom, takže musím sa tam zúčastňovať. A takisto... Máme veľmi, veľmi náročnú agendu v Európskom parlamente a ešte popri tom všetkom musíme stíhať sledovať aj, sledovať aj tie konsolidačné opatrenia a všetky tie veci, ktoré sa dejú na Slovensku. Takže deje sa toho dosť a som zvedavý, že ako to celé pôjde ďalej. Dobre, tak chvíľočku som sa odmlčal, pretože čírom náhodou mi zavolal Rafael Rafaj, ktorý vás všetkých pozdravuje, našich poslucháčov aj teba, Milan. Tak to potom doriešime po chvíľočke, keď sa nájde vhodný čas, najlepšie po relácii. Takže ideme rovno na dnešné témy. Robert Fico bol v Číne, stretol sa s Putinom a bol na podkarpatskej Rusi, kde sa v Užgorode stretol s, ani neviem, či dezignovaným, to je asi blbé slovo, s ex-prezidentom, ktorému prepadol 20. maja 2024 prezidentský mandát a v podstate... Verchovná rada mala prebrať jeho právomoci, takže momentálne náš premiér jednal s diktátorom Ukrajiny, no lenže naša opozícia, hlavne tá z tak sa išla zaísť a taky boli rozčúlení, že Roberta Fica vyhlásili za vlasti zracu. Tak si to vypočujeme. Dobrý deň, dámy a páni, vítam sa na tlačovej besede. strane zase, na ktorej zareagujeme na stretnutie Roberta Fica s Vladimírom Putinom. Na tlačovej besede bude informovať poslanec Národnej rády Krupa a poslanec Národnej rady Ondrej Dostal. Ako prvý pán Krupa. Nech sa páči. Vlasti z rada. Dámy a páni, takto nejak vyzerá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 si môže dovoliť takéto veci, tam by sa najradšej cítil a tam by sa najradšej zaradil. Pretože tá Európska únia, o ktorej hovorí, hovoria, ktorú on kritizuje, tak tej sa bojí. Bojí sa, pretože si spomente len na tie HCND. Teraz budeme mať tú zlodeckú sedmičku v sobotu. Na tie HCND, kde to začne vyšetrovať Európska komisia, to sú nepremlčateľné, nepremlčateľné trestné činy. Ani novela trestného zákona mu nepomôže. Tak tomu lepí. Takže radšej odísť z Európskej únie a radšej sa pridať na východ.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 aký ty máš vôbec názor, alebo postoj, alebo aký postoj zaujíma strana republika k návšteve Roberta Fica. A hlavne k tým dvom hlavným témam, o ktorých jednal. To znamená zabezpečenie ropy a plynu a zrejme aj po roku 2028. Čiže k tomuto vyjadriť, lebo potom rozoberieme, že... Aký vlastne zmysel málo to jednanie Roberta Fica s Volodymirom Zelenským na podkarpatskej Rusi. Ja nehovorím za karpatská Ukrajina, lebo to je fejkový názov, ktorý vychádza z Penešovho dekrétu číslo 50, ktorý ma zakázal používať tento termín po anexi podkarpatskej rusie, ale to je na samostatnú reláciu. Takže ideme k tomu Robertovi Ficovi. Dopustil sa nejakej vlasti zrady rady podľa teba? A akej, okay, keď našou vlastou nie sú Spojené štáty a nie sme 51. štát Spojených štátov, lebo Krúpa sa tak správal? No, tak ja v prvom rade považujem za... Doslova rostomilé, ako poslanec Krupa tak vehementne obvinuje iných politikov z vlasti zrady a z toho, že sa niekomu pchajú do zadku, alebo nejaké podobné veci, čo tam spomínal. Pritom on sám je príkladom par excellence toho, ako vyzerá taký ten politik, ktorý sa niekam pchá. Viete... Dokonca aj Donald Trump sa stretol s Putinom, takže ja neviem ani teraz, či Krupa sa pchá do, do, do priazne Spojených štátov amerických, pretože v takom prípade by teda musel zohľadniť to, že aj Donald Trump hovorí, že s Ruskou federáciou jednoducho treba rokovať, pretože ak ten konflikt na Ukrajine má skončiť, tak musí skončiť len vzájemnou dohodou teda Ukrajiny a Ruskej federácie bez dohody jednej z týchto strán jednoducho to ukončenie vojny a bojov nie je možné. No a taktiež nechápem, že teda čo Krupa navrhuje ako alternatívu k nejakým mierovým rokovaniam alebo teda k snahe o budovanie diplomatických vzťahov a k snahe o budovanie priateľských vzťahov aj s tými východnými krajinami. Čo sa máme teraz ohradiť voči celému východu? necestovať do Číny, nestretávať sa s predstaviteľmi Ázie, pretože to nie sú podľa nejakých bruselských, lejnovských a ševčovičových kritérií demokratické režimy, alebo čo presne teda, akú víziu ponúkajú títo progresívci a Saskári Slovenskej republike. Podľa mňa je to vízia izolácie a vízia temnej budúcnosti, ktorá by Slovensko čakala pod ich nadvládou. No a keď Krupa obvinuje niekoho z nejakých že, že to sú totalitné režimy tam na východe, tak ja len pripomeniem, že je to Európska komisia, Európska únia, ktorá teraz pretláča to veľmi kritické nariadenie chat control, ktoré má byť nainstalovaná, aplikácia, ktorá má byť nainštalovaná do mobilného telefónu každého obyvateľa Európskej únie a ktorá má sledovať, čo si ľudia medzi sebou posielajú, čo si píšu, aké obrázky si navzájom vymieňajú. Takže, takže, Brusel nie je o nič lepší ako tie režimy, ktoré sa snažia, snažia progresívci a sa skáry kritizovať. No a čo sa týka tej návštevy Roberta Fica v Číne, konkrétne teda na tej prehliadke, pretože on sa nezúčastnil toho šangajského fóra priamo toho združenia, alebo to nie je pre európske štáty, to sa týka teda euroázijských štátov, ja túto návštevu považujem za správnu vec, napriek tomu, že voči politike Roberta Fica, konsolidačnej teda napríklad, máme veľké výhrady, ale myslím si, že je správne a rozumné, aby sa vláda suverénneho štátu snažila nadvezovať dobré vzťahy aj so štátmi a s so krajinami na východnej pologuli, pretože predsa to je práca politika. Prácov politika pre Slovensko má byť podľa môjho názoru budovanie dobrých vzťahov v zahraničí a budovanie dobrých vzťahov po celom svete. Nie len na západe. Nie len na západe, pretože svet to nie je len západ. No a takto by sa mala podľa mňa robiť teda suverenná zahraničná politika. Ja si dokonca myslím, že ale neviem, či to bude predmetom teda nejakého ďalšieho bodu v relácii, ale ja si myslím, že Robert Tric je dokonca ešte málo razantný v týchto veciach a napríklad, keď som počúval jeho tlačovku po stretnutí s takzvaným prezidentom Ukrajiny Zelenským, tak som bol sklamaný, priznám sa. Čakal som ráznejšiu reakciu, tvrdší postoj, razantnejší postoj voči Zelenskému. Zo strany premiéra sme počuli len také všeobecné, vágne diplomatické slova. Prakticky nepovedal nič, keď to očistíme od tej vaty, od toho balastu. No, keď ja budem veľmi zlý, tak by som povedal, že či tak domu na hlavu nemieril, tak ako v tom tej Verchovnej rade, keď Banderovci prebrali kontrolu nad vrchovnou radou, to je Ukrajinský parlament. Takže ťažko sa k tomu vyjadriť, že čo sa tam dialo, lenže Fico bol vtedy roztrasený dosť taký, že asi krví by sa mu nedorezal, ako sa hovorí. Lenže nie si a ja Michal Zoldy, občasný hostia našich relácií v slobodnom vysielači, prekladateľ z angličtiny, autor niekoľkých kníh tak ten sa k tomuto celkom dobre vyjadril a veľmi podobne ako ty. Po piatkovom stretnutí premiéra Fica s prezidentom Ukrajiny viacerí komentátori vyjadrovali optimistický názor, že vo vzduchu cítiť akúsi zmenu postoja k Slovensku. Lebo Zelenský Slovensko potrebuje pre podporu vstupu do Európskej únie. Priznam sa, že ja som to z tej spoločnej tlačovky až takto jednoznačne nevnímal. Asi by som sa mal od Čaputovej naučiť, ako sa správne vníma. Netvrdím, že tam v tom utajenom, husto zarastenom Karpatskom lese, nedaleko Užhorodu, bola atmosféra tak napetá, že ak by obaja aktéry neboli vrcholnými politickými lídrami svojich krajín, tak tam mohlo dôjsť aj k ručnej, stručnej výmene názorov. Ale ja som to politické ovzdušie vnímal napriek teplému počasiu pokračujúceho leta ako mrazivé. Ukrajina malé Slovensko nepotrebuje. Hneď na druhý deň, keď sa bezmobilový Robert Fico ešte len prebúdzal po náročnom celotýždenom cestovaní v Bratislave, kto si mu určite posunul spolu s ranajkami ešte pred behom na hrádzi aj správu, že Ukrajina v noci opäť zautočila na životodárny ropovod družba. Lebo, ako sa ukrajinský prezident polopaticky vyjadril rovno do ficovej tváre, Ruská ropa a rúský plyn nemá budúcnosť. A bodka. Môžeme robiť suverénnu zahraničnú politiku, koľko chceme. A ja v tom nášho premiéra podporujem, lebo aj ja mám suverenitu rád. Ale mužom, ktorý v Európe rozhoduje čo a ako ďalej, je jednoznačne Zelenský. A naša obdivuhodne stoická ministerka Saková, nech jej v našom záujme Pán Boh dá dostatočne silné nervy, môže ďalej uvažovať o všetkých možných aj nemožných alternatívach dovozu energonosičov. Často čítam, najmä v tzv. alternatívnej tlači, teda medzi nami kolegami, že vraj Zelensky už pomaly tak či tak končí, že ho aj Donald Trump chce údajne vymeniť a dokonca aj samotní Ukrajinci už sú z neho unavení a podľa všetkého už ho majú dosť. Neviem, odkiaľ títo naši optimistickí komentátori berú toto presvedčenie, lebo ja to zatiaľ tak nevidím. Pozrite sa na to nekonečne srdečné obýmanie, a boskávanie všetkých európskych lídrov minus Orbán a Fico Orbána s prezidentom Ukrajiny. Pri každom stretnutí, aj keby sa naposledy videli iba včera. To nevyzerá na objímanie a boskávanie podobné Judášovi, keď išiel objať Krista pred jeho vydaním na popravu. Nie, to je priam učebnicová ukážka nefalšovanej anglosaskej srdečnosti a tí, čo sa neradi objímajú, ako napríklad od detstva, ja, si môžu vziať vzor, ako také bratské objímanie a boskávanie má vyzerať. Navyše. Oni sa takto obímajú a boskávajú aj medzi sebou, nielen so Zelenským. V Európe sa nám rozšírilo toto vášnivé obýmanie a boskávanie politikov, za ktoré by sa nemusel hambiť ani obávaný Brežňov. Neviem, či sa aj Fico takto s niekým na samitoch obýma a boskáva, zatiaľ som to nepostrehol. No a na záver ešte jedna užitočná pozorovateľská poznámka z kisuckých beskyd. Britská BBC už v diskusiách hovoriacich hlav nerozpráva o koalícii ochotných, ale o Coalition of the Ready, čiže o koalícii nachystaných, teda pripravených. Možno pripravených úplne na všetko, kto vie. Aspoň ja to tak ako angličtinár prekladám do nášho ľubozvučného materíského jazyka. Nie vážený, nechcem kaziť ranú náladu na prahu nového týždňa, plného predpovedaných búrok z hlbokej tlakovej níže nad Atlantikom, ale prezident Zelensky podľa mňa rozhodne ani z ďaleka nekončí. Ba možno ešte len začína. Lebo zatiaľ je v Európe suverénne mužom číslo 1, Aspoň v jej západnej časti, v ktorej sa vďaka EÚ a NATO nachádzame aj my neboráci. On tu o všetkom rozhoduje, pamätajte na moje veštecké slová. Možno ho pritom niekto riadi. Kto vie, všetko je možné. Popremýšľajte o tom trochu. No, tvoj názor na to, čo povedal Mišo Zoldy? No, dá sa s tým len súhlasiť, pretože Jednak je tu pochybnosť, a to si myslím, že objektívna, o tom, do akej miery je Zelenský reprezentantom Ukrajiny, to znamená ešte teda oficiálne zvoleným prezidentom Ukrajiny. Podľa môjho názoru jeho mandát už prakticky neexistuje a drží sa svojho úradu len vďaka vojne, čím dochádza de facto ku konfliktu záujmov, pretože tým, že zostáva v úrade, len vďaka vojne, tak v jeho záujme je túto vojnu predĺžovať do nekonečná, aby bol čo najdlhšie prezidentom Ukrajiny vďaka vojnovému stavu. Takže, takže toto je prvá záležitosť, že neviem, či Zelenský ešte vôbec má nejaký mandát zastupovať všetkých Ukrajincov. Ja si myslím, že nie, lebo tak, ako som povedal, 20. mája 2024, to znamená pred viac ako rokom, tak jemu mandát skončil a podľa Ukrajinskej ústavy tak jeho funkciu má vykonávať buď predseda parlamentu alebo nejaké politbírum, ak to môžem tak nazvať, pozostávajúce z poslancov Vrchovnej rady. Čiže nejako takto to oni majú nastavené, aj keď v tej ústave to nie je jednoznačne uvedené, že ako konkrétne by to malo fungovať. Lenže on len kvôli tomu vojnovému stavu, lebo keď to nazveme úplne trápne stanému právu, hoci vychádzať môžu len agavídu, tak ich tí mobilizujúci parchanti chytia a otrepu na front. Takže ono je to asi tak, ale pokračuj. Okleď presne o tom to je, že, že tá legitimita Zelenského je veľmi otázna a keď sa pozrieme ešte na kontext toho, ako vládne, to znamená, že okrem toho, že odmieta vypísať voľby, že sa drží úradu napriek vážnym pochybnostiam, ústavným pochybnostiam, že zrušil de facto opozíciu, zakázal opozičné médiá a najnovšie chce zakázať ešte aj pravoslávnu Tyrkev, pretože aj tá je, že vraj teda už zlá, tak myslím si, že môžeme veselo hovoriť o tom, alebo prirovnávať Zelenského k diktátorovi Ukrajiny, no. ktorý jednoducho prevzal na touto krajinou moc. No ale naspäť k téme, k tomu stretnutiu so Zelenským, lebo, lebo Zelenský je aký je, my si o ňom ilúzie nerobíme, ale dôležité je, že aké vzťahy s ním má Slovensko a akým spôsobom sa k ním Slovenská vláda správa. No, no Milanko, spýtam sa ťa na jednu veľmi dôležitú vec a to bude témou tej ďalšej časti tejto relácie, lebo tvoj kolega Braňo Ondruš tak mal veľmi dobrý príspevok vzhľadom k tomu, že ho poznám aj keď to bol kedysi moderátor niekde na Jojke, tak z neho to občas ide ako z chopatej deky, čiže veľmi dobre to má urobené, až mi padala sanka pri niektorých veciach, lebo išiel na podstatu veci, ale nechám ťa ešte dopovedať to, čo si chcel, pretože potreboval som na chvíľočku do tohto vstúpiť, lebo ten Ondrúš vystihol tú elementárnu podstatu a tá moja otázka, ktorú som ti chcel položiť, domnieva sa bez toho, ja neviem, či si to video s Ondrúšom videl, že... Ukrajina má vôbec hoc aj teoretickú šancu dostať sa do Európskej únie a bez ohľadu na to, že aký postoj bude mať Slovensko a najmä Maďarsko, lebo Maďari povedali, že v žiadnom prípade do Európskej únie nevstúpi, tak možno, že Orbána odstránia tí banderovci. Majú to blízko cez hranicu, asi tak ako k nám. A čo je dôležité, je to, že... To, čo povedal Ondruš, tak v podstate deklasuje Zelenského na celej čiare. Čiže z tohoto vyplýva to, že Ukrajina nemá ani hypotetickú šancu dostať sa do Európskej únie, lebo to tie zmluvy, ktoré pouzatváral Zelenský, najmä s Američanmi, najmä ohľadom tých minerálov, nerastných súrovín, ropia, neviem čoho, že v podstate dovzdal polovicu krajiny, alebo možno tri štvrte, tak toho v podstate deklasuje v Európskej únii, ale to perfektne vysvetlí on, ale zaujíma ma to, že ako ty vidíš vstup Ukrajiny do Európskej únie. No. Ja by som sa ešte ale teda vrátil Aha. k tomu, že si myslím, že slovenská vláda by mala vo vzťahu k zelenskému byť oveľa sebavedomejšia, razantnejšia a asertívnejšia a jasne mu ukázať, že na Slovensku majú poprvé ľudia plné zuby a podruhé, že máme aj nejakú národnú hrdosť a nenecháme si donekonečná od Ukrajincov skákať po hlave, pretože a to je pravda. Ukrajinci, respektíve Zelenskí, nám ako Slovenskej republike za posledné roky ublížili viac ako Ruská federácia. Technicky vzaté a aj prakticky vzaté je to pravda, pretože to bola Ukrajina, ktorá nám zostavila dodávky plynu na začiatku tohto roka. Je to Ukrajina, ktorá nám prerušuje a de facto aj chce vypnúť úplne dodávky ropy. No a slovenská vláda zatiaľ neurobila recipročne nič. Fico vždy niečo povie. Vždy nejaké, nejaké tvrdé reči zahlási, ale vo výsledku nespravia nič. Mali najprv zastaviť teda recipročnú dodávku elektrickej energie na Ukrajinu, nestalo sa. A teraz Ukrajinci útočia na ropovod družba v tej ruskej oblasti. A reakcia slovenskej vlády je prakticky okrem, okrem nejakých slov nulová, žiadna. A teda som sa nedávno pred pár hodinami rozprával s Nemcami, ktorých takisto tieto útoky na družbu zasahujú, lebo im tam vypadávajú kvôli tomu rafinérie. Oni cez neropovod ešte stále dovážajú do Nemecka uh, ropu, najmä z Kazachstanu nejakú. Uh -huh. A vypadajú im tam kvôli tomu celé rafinérie. Kolabuje im tam celý chemický priemysel, napríklad taká, taký veľký koncern, bas, čo vyrábal nekedy aj audio-videokazety, si to pamätáme, uh -huh. tak uh, masovo prepúšťa v Nemecku. Celý segment tam krachuje a nikto o tom nepíše. Žiadne médiá to nechcú zverejňovať, pretože to je obeď, ktorú Nemecko musí položiť na oltár boja proti zlému Rusku. No lenže, lenže to Nemecko sa už hospodársky prepadáva a majú tam obrovské problémy. A teda ja nechápem, prečo vláda Slovenskej republiky napriek tomu, ako Zelensky ubližuje, citeľne obližuje Slovenskej republike, prečo napríklad... Slovenská vláda ešte stále podporuje tzv. európsku cestu pre Ukrajinu. Prečo stále otvorene hovoria, že podporujú členstvo Ukrajiny v Európskej únii, keď Ukrajina nesplňa tie kritériá ani len teoreticky, nie je to ešte prakticky. Je to rozvrátený štát vo vojnovom stave, ktorý nemá garantovanú územnú celistvosť na pokraji kolapsu, verejné financie v rozvrate, Niektorí hovoria, a ja to, ja to preberám a súhlasím, že je to de facto zombí štát, ktorý nemá kontrolu nad vlastnou existenciou a ktorý by bez zahraničných inekcií a zahraničnej dotácie a pomoci nevydržal a neprežil. Takže, takže ja sa čudujem, prečo vláda Slovenskej republiky. Lebo napríklad Viktor Orbán v reakcii voči Ukrajine je oveľa razantnejší a on je žiadnu podporu členstva v Európskej únii neskúbuje. On hovorí jasne. A na tak ako naša politická frakcia v Európarlamente, ako to hovorí aj Hnutie že my nepodporujeme členstvo Ukrajiny v Európskej únii, pretože by to prinieslo tie problémy z Ukrajiny do celej Európy. No a ja sa čudujem, prečo slovenská vláda napríklad v tomto stále pokračuje a Fico na každom Európskom samite sa k tomu hlási a všade to zdôrazňuje, ako oni podporujú európsku cestu pre Ukrajinu. No ja, si, ja si naozaj neviem predstaviť, a poďme realisticky, skúsme si to živo predstaviť, že. Máme Zelenského v Európskej únii, normálne ako plnohodnotného člena. Ukrajina, skorumpovaná, čierna diera, kde môžete nalievať stovky miliard a neviete, kam to ide, nikdy ich tam nenaliete dosť. Krajina, ktorá je plná korupcie, rozvratu mafie, nelegálnych zbraní, a kopca pr ďalších problémov e, by je sa jednoducho mala stať členským štátom Európskej únie len kvôli nejakému politickému rozhodnutiu. Mali by sa obísť všetky kritériá na rozpočtovú zodpovednosť, na finančnú stabilitu, na nejaké protikorupčné opatrenia a všetky tieto záležitosti, ktoré boli od nás vyžadované. My sme museli vypínať atomové elektrárne, aby nás zobrali do únie a zrazu Ukrajina môže robiť de facto čokoľvek, nesplňať nič a aj tak, aj, aj slovenská vláda európske členstvo. No. Myslím si, že toto by sa malo zmeniť a, a slovenská vláda by mala určite pri tých rokovaniach s ukrajinskou stranou, so zelenským byť oveľa ráznejšia a dať mu jasne najavo, že si nenecháme vypínať plyn, nenecháme si vypínať ropu a keď to Zelenský chce robiť, tak my máme právo a povinnosť reagovať recipročne, lebo už naozaj my strácame reputáciu v medzinárodnom prostredí a už teraz celý svet vie, že s prepáčením hlúpým Slovákom môžete vypnúť aj plyn ropu a, a nič sa nestane, neurobia nič. Trošku si zanariekajú, trošku nejak uh, zafrfú, ale de facto vám neurobia nič. Takže kľudne s nimi robte, čo chcete, celý svet. Slováci vám uh, ne, nebudú nejakým spôsobom odporovať a neurobia nič. A toto je odkaz, ktorý vysiela vláda Slovenskej republiky, ktorá si často teda hovorí, že uh, robí suverénnu politiku a ja by som jej tom chcel paniť, aby robila suverénnu politiku, ale v tejto veci bohužiaľ, Nevidíme žiadne konkrétne kroky, iba reči. Takže toto je môj názor na ten vzťah so Zelenským. A byť, keby keby sme my vo vláde, alebo teda keby je to naše gesy, tak určite by sme reagovali, a komunikovali so Zelenským na inej úrovni a oveľa ráznejšie. Dobre, ideme na toho Braňa Ondruša, europoslanca zvoleného ako jediného za stranu hlas. Volodymyr Zelenský odovzdal bilióny eur američanom. Teraz o tom máme písomné dôkazy, ktoré sme získali z verejne dostupných zdrojov. Zelenský jednoducho kompletne predal celú Ukrajinu s najväčšou pravdepodobnosťou aj s existujúcimi mestami. Znie to viem, a normálny človek by povedal, že sa to nedá. Lenže Zelenský asi nie je normálny človek, takže to dokázal. Pozrite sa ako. 30. apríla. Podpísali americký minister financií a ukrajinská vicepremiérka dohodu, ktorou sa Ukrajina stáva vazalom Spojených štátov. Podľa analýzy poľského pravicového Fintenku Nadácia Kazimiera Pulaského a teraz citujem ich závery, dohoda udeľuje subjektom podporovaným USA prednostné práva na strategické aktíva a odberné zmluvy za výhodných podmienok, čo je v rozpore s povinnosťami Ukrajiny vyplývajúcimi z prístupenia k EÚ v oblasti trhovej neutrality a rovnakého zaobchádzania. Jedným z dopadov Zmluvy. je teda hrubé porušenie európskej legislatívy, ktoré Ukrajinu diskvalifikuje nielen z členstva v EU, ale dokonca aj z prístupových rokovaní. Asociačná dohoda medzi EÚ a Ukrajinou totiž striktne požaduje, aby sa ukrajinská legislatíva prispôsobovala európskej Opačný postup je vylúčen. Avšak najstrašnejšie sú dopady na Ukrajinu ako štát a na jej obyvateľov. Aby som bol konkrét. Z mluvou vznikol investičný fond Spojených štátov a Ukrajiny na obnovu, ktorý bude fungovať ako súkromná firma. Ukrajina do nej ako majetkový vklad vložila, a teraz dobre počúvajte, neodvolateľný záväzok poskytnúť fondu 50 všetkých budúcich príjmov získaných z licencovania a komerčného využívania prírodných zdrojov Ukrajiny. Poviete si, polovička im ešte ostane, to nie je také zlé, lenže počúvajte ďalej. Podľa zmluvy je dnešná i každá ďalšia ukrajinská vláda povinná zabezpečiť, aby tento fond ovládaný američanmi sa mohol priamo podielať na ťažbe a komerčnom využití prírodných zdrojov, ako aj na výstavbe a prevádzke kľúčových infraštruktúrnych zariadení. Okrem toho, už nie spoločný fond, ale vylúčne americká strana dostane, opäť citujem, prednostný prístup k ťaženým prírodným zdrojom na základe najvyšších výhod vrátane práva určiť kupujúceho a vylúčiť ostatných z nadobudnutia týchto zdrojov. Počujete dobre? Zelensky odovzdal úplnú kontrolu nad celým prírodným bohatstvom Ukrajiny americkým oligarchom. Nerastné suroviny rúdy, uhlie či plyn, ale dokonca aj drevo. Z rozľahlých ukrajinských lesov sa dostali pod úplnú kontrolu amerických miliardárov. Iba oni dostali právo určiť, kto môže toto bohatstvo využívať, ťažiť a predávať a majú dokonca právo vylúčiť ostatných z nadobudnutia týchto zdrojov. A ak niekto bude argumentovať, že podiel vo fonde majú USA a Ukrajina 50-50, tak teraz veľký pozor. Dohoda stanovuje, že majetkový podiel Američanov vo fonde zvýši akákoľvek vojenská pomoc, ktorú USA poskytnú Ukrajine po nadobudnutí platnosti dohody. Takže nikoho neprekvapí, že USA zrazu obnovili dodávky niektorých zbraní na Ukrajinu. A tiež nie je prekvapujúce, že Donalda Trumpa rozčúlilo, keď Pentagon už po podpise zmluvy najskôr dodávať zbrane odmietol kvôli níským zásobám. Podľa údajov uznávaného nemeckého Kielského inštitútu pre svetovú ekonomiku celková pomoc členských štátov EÚ Ukrajine už presiahla 156 miliard eur, zatiaľ čo americká je na úrovni 98 miliard. Trump však tvrdí, že Amerika Ukrajine pomohla už vyše 350 miliardami, čo je samozrejme vysoko nadnesený údaj, lenže Ukrajinci ho akceptujú. Najskôr sme si mysleli, že je to typické Trumpovo velikástvo lenže teraz vidíme, že v tejto záležitosti postupoval od začiatku veľmi racionálne. Po uzavretí dohody dokonca verejne oznámil, že štruktúra fondu by mala priniesť americkému partnerovi výnosy, ktoré výrazne prekročia celkovú výšku predchádzajúcej podpory USA a Ukrajine. A čo na to Európska únia, poviete si? Nebudete veriť. Mlčí ako voš pod chrastou. Môj ľavicový kolega Tomás Geisel z Nemecka napísal list šéfke Eurokomisie, lebo sme nikde nedokázali nájsť čo i len symbolické vyjadrenie nesúhlasu alebo symbolickú informáciu, čo s týmto škandálom robí Ursula von der Leyenová a Kaja Kalasová. Nebude to náhoda, teda to, že sme nič nenašli. Ani Thomas Geisel doteraz nedostal žiadnu odpoveď. Dámy a páni, je to šialené. Ale zatiaľ, čo USA na Ukrajine budú s požehnaním Zelenského rabovať biliónové hodnoty, Fonder Lejenova a Kalasová tlačia na neustále zvyšovanie európskej pomoci Ukrajine bez akýchkoľvek podmienok. Už minimálne pol roka vedeli, že Trump chce takto zarobiť, na každom jednom náboji, ktorý na Ukrajinu pošle. Ale neurobili nič, aby Zelenského varovali, že toto je v rozpore s pravidlami Európskej únie. V jednom kuse s ním rokujú o ďalšej vojenskej pomoci, ale hoci vedeli o Zelenského rokovaniach s Američanmi, ani raz nepožiadali o rovnakú kompenzáciu pre EÚ. Nepožadovali, aby takúto otrokárskú zmluvu Zelenský nepodpisoval, lebo od nás už nič nedostane. Vedenie EÚ... Už teraz chrapúnsky plánuje financovanie obnovy Ukrajiny z vašich daní, dámy a páni, ale neprijala žiadne opatrenia, aby sme sa férovo mohli podielať na obchodovaní so surovinami, ktoré Zelenského mančaft rozdáva ako po nebohom. Ukrajina má už ako kandidátska krajina nárok na finančnú podporu z EÚ a najnovšie jej otvárame dvere pre dovoz potravín, ktorý bude likvidovať našich výrobcov. To všetko v prospech amerických miliardárov a v neprospech európskych občanov. Dámy a páni, toto je niečo, čo nemá obdobie. Zelensky necháva totálne rozkradnúť Ukrajinu americkými korporáciami a Fonder Lejnová mu posielá ďalšie miliardy z európskych peňazí Vďaka KDHkom a Progresívcom, ktorí ju za každú cenu držia pri moci. Lenže tú cenu neplatia oni, ale vy, dámy a páni. Takže toľko braňo Ondruša. Neviem mal, či si to videl, počul, ale... A myslím, že udral dosť tvrdo. Kríčok po hlavičke. No, áno, je to vystihnuté relatívne dobre. To v podstate ale je notoricky známa vec od začiatku, lebo všetci sme vedeli, že keď nastúpil Trump, tak on dokonca aj verejne povedal, že teda prestáva robiť charitu a žiada od Ukrajincov obrovské množstva alebo minimálne garancie na ťažbu obrovských množstiev nerastných surovín, ktoré Američanom zaplatia tú vojenskú pomoc. Moja otázka by bola pre pána Ondruša v takom prípade, keď hovorí teda, že Ukrajina nemôže vstupovať do Európskej únie. prečo teda jeho vláda, vláda Slovenskej republiky, ktorej je strana hlas súčasťou, také vehementne podporuje členstvo. No a o, najmä ex-predseda strany a teraz prezident Petr a ten, ten by možno dopláčia tú Ukrajinu do tej Európskej únie, tak veľmi je jej naklonený. No áno, ale ono to je oficiálne stanovisko slovenskej vlády, ktoré si schválovali na koaličnej rade, že teda podporujú členstvo Ukrajiny v Európskej únii a všade ho presadzujú. No a takisto bolo správne vystinuté, že Ukrajina je vazalom Spojených štátov amerických. To je, to je jasné každému, kto len, čuj, len trošku triezvo pozerá na veci ale povedzme si aj to B, že už aj Európska únia je vázalom Spojených štátov amerických a to práve vďaka, vďaka no, v úvodzovkách dohode, ktorú vyrokoval Ševčovič a Lénová za Donaldom Trumpom, kde sa zaviazali, že teda Európska únia, krajiny Európskej únie prestanú nakupovať ruské suroviny a presmerujeme sa na nákup surovín, energetických surovín zo Spojených štátov amerických a navyše budeme od nich za tuším 700 miliard nakupovať aj zbrane a budeme ešte aj platiť slá za vývoz našich európskych producentov do spojených štátov amerických, ktorí už teraz robí výrazne finančné problémy, najmä teda nemeckým, ale tým pádom aj slovenským automobilkám. Takže keď teda hovoríme, že Ukrajina je vazalom spojených štátov amerických, tak si pripomeňme, že do rovnakej situácie a dostáva, dostáva Európska únia a teda aj Ševčovič, ktorý je nominantom vlády, a aj, aj celú, celú úniu teda, že my budeme vlázať, Spojených štátov amerických, a, nie sme samostatný kontinent, nemáme vlastnú strategickú politiku a to bolo, že nemáme nejakú suverenitu alebo nejaké sebavedomie, ktoré v tomto geopolitickom boji by bolo potrebné, takže áno, v mnohých veciach teda, pán Ondruš, aby sme boli objektívni to, vy ste ho správne, ale na druhej strane, Znova zopakujem, že som presvedčený, že vláda Slovenskej republiky a jej predstaviteľi by to nemali len správne vystihovať, lebo, lebo vystihnúť to nie je až také ťažké, ale mali by v prvom rade správne konať a teda ukončiť tú slepú podporu členstva Ukrajiny v Európskej únii, keď sami sú presvedčení, že Ukrajina do Európskej únii nepatrí a sami o tom natáčajú nejaké videá alebo vyhlásenia. Takže asi toľko môj názor k tomuto videu pána, alebo teda čo to bolo náhrake pána Ondruša. No a ja, ja teda všeobecne podporujem už ukončenie tej vojny a mierové rokovania, áno, aj s prezidentom Putinom, však s kým iným asi máte rokovať z ruskej strany, keď nie je priamo s ním. Uh, minule som videl v denníku N nejaký komentár od nejakého neznámeho, neznámeho novinára, alebo blogera, alebo čo to tam bol, ale bol to oficiálny komentátor denníka N ktorý hovoril, a ten titulok znel asi tak, bolo to ešte počas tej schôdsky Trump-Putin na Aliaške, že Donald Trump nemá na to, aby rokoval s Putinom. A viete, ja teda nechcem urážať pána komentátora z Deníka N, ale kto iný na svete má na to, aby ukončil tú krízu na Ukrajine, ak nie Vladimír Putin a Donald Trump? Kto iný ako by mal rokovať denník N, alebo ja, ja neviem ne, nejaký prezident Južnej Ameriky, alebo Južnej Afriky. Viete, že, že kto, samozrejme, že, že logicky, keď chcete ten, tú geopolitiku ustáliť a dohodnúť nejaký uh, svetový mier a nejaké obnovenie medzinárodných pravidel, tak uh, s tým musia súhlasiť aj tí najmocnejší prezidenty najväčších a najsilnejších krajín. To je úplne logické. Takže my toto jednoznačne podporujeme a hovorím, keby bolo na nás, tak určite ešte rozhodnejšie sa orientujeme na tie východné štáty, lebo ja som presvedčený, že západ sa sám húti do záhuby demograficky, kultúrne, hospodársky a aj, aj vojensky. Proste sa húti do záhuby a pre nás je úplne logické, a to nie je vlastne zrada, ako vy, vykrikoval tam kúpeľ v úvode relácie, to nie je vlastne zrada, to je to úplne logika a zdravý rozum, že chceme mať pripravené aj alternatívy pre prípad, že by sa situácia zvrtla a tí, tí blázni progresívni zo západu by sa vrhli do vojny proti východu, respektíve by do tej vojny chceli vrhnúť nás ako nejaké predsunuté, uh, predsunuté štátiky alebo predsunuté satelity tak ako vrhli do vojny proti Rusku Ukrajinu takže, takže toto je náš názor uh, my sme za to, aby sa udržiavali a zlepšovali vzťahy s východnými krajinami bez ohľadu na to, čo tam budú rozprávať nejakí progresívci alebo čo si bude musieť myslieť Brusel alebo lebo Brusel nie je náš šéf. My sme členským štátom Európskej únie, áno, to je pravda, sme, oficiálne, ale Brusel nie je náš šéf. A povedal to Viktor Orbán, Lejnová nie je jeho šéfka. Lejnová je úradnička, ktorá má slúžiť Európskej únie, Európskym štátom. To nie je jeho šéfka. Veľmi dobre to vystihol. Takže toľko to z mojej strany k tejto aktuálnej geopolitickej situácii. Dobre, ešte sa dostaneme k tomu, čo povedal ex-prezident Zelenský a ako reagoval Robert Fico. Po odkazok z minulosti spoločné stretnutie slovenský premiér si podal v už ruku s ukrajinským prezidentom Volodymyr Zelenský simultánny preklad. Sme pripravení mať spoločné energetické projekty. Sme pripravení na dodávky ropy a plynu na územie Slovenska. Ak to nebude ruský plyn, ak to nebude ruská ropa, lebo máme vojnu. Podcast. Hostiom sobotných dialogov je predseda vlády a predseda strany SD Robert Fico. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán premiér, po návrate z Číny ste absolvovali stretnutie s ukrajinským prezidentom Vladimírom Zelenským, podporili ste iniciatívy vedúce k mieru a jej členstvu v Európskom spoločenstve. V akom časovom horizonte vidíte Ukrajinu v Európskej únii? Členstvo v Ukrajiny v Európskej únii to bude dlhý príbeh a ja som včera do užrodu išiel preto, lebo... Bolo potrebné si na štyri oči niektoré veci povedať. Máme na mnohé veci diametrálne odlišné názory. A to diametrálne možno ešte je slabé slovo. Ale sú veci, kde nám záleží predovšetkým na rozvíjaní dobrých susedských vzťahov. Je to veľká krajina, ktorá s nami susedí. A jedna z tém, ktorá bola na stole, bola aj európska perspektíva Ukrajiny. Ako môže Slovensko Ukrajine pomôcť? Áno, Ukrajina sa uchádza o členstvo v Európskej únii. Myslím si, že. Som dostatočne jasne formuloval už aj pred včerajším stretnutím, že bude musieť Ukrajina splniť všetky podmienky, ktoré sú spojené s členstvom v tejto inštitúcii. A tento proces môže byť veľmi dlhý. A opäť som to povedal aj otvorenie pánovi Zelenskému, že nech je pripravili na to, že najmä veľké krajiny Európskej únie budú klásť obrovské prekážky pri vstupe Ukrajiny do Európskej únie, pretože vnímajú, že vstup takéto veľkej krajiny spôsobí úplne zásadné zmeny, pokiaľ ide o polnohospodárskú politiku, rozdeľovanie financií a podobne. Slovenská republika zatiaľ má názor, že členstvo Európskej únie, pokiaľ ide o Ukrajinu, pomôže Európske únie ako takej. Ak na to však pozerajú národné štáty cez prízmu svojich vlastných názorov, tak môžu mať opačný názor, ako som teraz vyslovil ja. My sme včera predovšetkým pripomínali chyby, ktoré Slovensko urobilo pri vstupe do únie. Dobre si pamätáme, že tak boli zle vyjednané podmienky v roku 2004, že napríklad sme museli zatvoriť dva zdravé bloky atomovej elektrárne. O tom už dnes nikto nerozpráva. My sme zmodernizovali v Jaslovských za obrovské peniaze dva bloky. A tieto často nakupuješ, sa za to, je čas začať šetýť. A keď nie bude našetrenie, tak je tu ...poľnohospodárskej politike spoločnej, ktorá je stále nevyvážená vo vzťahu k menším alebo novým členským štátom. Tak som povedal pánovi Zelenskému, že pán prezident, ak budete mať záujem, my sme pripravení s vami rozprávať na túto tému, ako sme to my videli, kde sme urobili chyby, ale veľmi jasne som mu povedal, že to bude dlhý proces. To, ak si niekdo Akú radu ste dali to... prezidentovi zelenskému. Na čo si má dať pozor? Nie, my, každá krajina je iná. My sme mali napríklad štruktúru atomových, atom, mali sme atomovú elektráriň, o ktorej som hovorila v tom čase bol obrovský odpor proti jadru v Európskej únii. Teraz je iná atmosféra. Ja si myslím, že najväčší pozor by si mali dať Ukrajinci na veľké štáty Európskej únie A mali by s nimi rokovať dopredu, pretože tieto budú najviac vytvárať umelé prekážky, aby Ukrajina vstúpila do Európskej únie čo najneskôr. Ten dátum sa nedá postaviť, hovorí redaktor. To je dlhý proces. Pokiaľ budeme dôsledne trvať na dodržiavaní všetkých podmienok, ktoré sme asi museli splniť my alebo ktoré musia splniť ďalšie krajiny, tak tento proces môže byť pomerne dlhý. Ale my sme pripravení tento proces podporovať. Viete, musíme si uvedomiť, že tu sú aj iné krajiny, ktoré majú ambíciu vstúpiť do Európskej únie a sú výborne pripravené. Keby v srbsku neboli stále kladené nové a nové politické prekážky, tak Srbsko už je natoľko pripravené, že by mohlo byť v Európskej úni. Nehoriať o ďalších krajinách. Viete, že je dnes na ceste do Európskej únie Moldava, je tu Čierna hora, je tu Albánsko, je tu veľa krajín, teda, ktoré veľa urobili už pre vstup do Európskej únie. A naviac neviem si celkom predstaviť, že do akej miery bude prístupový proces Ukrajiny do Európskej unie ovplyvňovať to, že dnes je vo voľnom stave táto krajina. To bude mať pomerne brzdiaci efekt. O a, takže toľko, Robert Fico, a z tlačovky. A máme už pripojeného pána Miroslava Sujú. a Mirko, môžeš pozdraviť našich poslucháčov. Pozdravujem všetkých divákov. Aj vás, pán Hazucha, neviem, či máme dobre spojenie, lebo dá mi tu signál trošku sa, ale dúfam, že ma počujete dobre. A, perfektne. A, takže ostante pripojený. Teraz zádávam slovo pánovi Uhríkovi. Milan, ako to vlastne vidíš ty ohľadom toho, čo povedal Robert Fico? A v súvislosti s tým, čo povedal Braňo Ondru. No, v súvislosti s tým, čo povedal Braňo Ondruš, ja teda potom ale že úprimne nerozumiem tomu, čo povedal Robert Fico. Lebo Robert Fico povedal, že teda podporuje členstvo Ukrajiny v Európskej únii. Hoci bude ten proces zložitý, zdlhavý, a ja neviem aký, to je pravda, to bude zložité a zdlhavé, ale teda, že v princípe to podporuje. A skôr mám pocit, že Bráňa Ondruš možno chcel nejakým spôsobom, mm, minimálne vo videu, tak nejak, nejak vykompenzovať uh, tú negativitu, ktorú má verejnosť voči členstvu Ukrajiny v Európskej únii. Jednoducho, že chcel poukázať na to, že, alebo chytiť hlasy tých voličov, keď to poviem na tvrdo, a ktorí nechú Ukrajinu v Európskej únii. Pretože som presvedčený, že drvivá väčšina Slovenska Slovákov Ukrajinu v Európskej únii nechce. My vidíme, aké obrovské problémy máme s Ukrajinou teraz, keď ešte nie je členským štátom Európskej únie, a kedy by sa mali snažiť, aby nás presvedčili, akí sú dobrí, akí sú skvelí, akí sú vyspelí, akí sú civilizovaní a, a, a, a poctiví a neviem aký. A vidíme, ako sa k nám správajú. Vidíme, že nám vypínajú plyn, že nám vypínajú ropu, že na Slovensko posielajú toxickú pšenicu a ho e, e, zaplavujú a zneužívajú náš sociálny systém. No a neviem si predstaviť, ako by to vyzeralo potom, keby Ukrajina skutočne vstúpila naozaj do tre Európskej únie. Nebude, že by sa tie hranice na Ukrajinu otvorili do Korán, cez nejaký šengenský priestor alebo niečo podobné. Ako by Slovensko bolo totálne zaplavené ukrajinskými poľnohospodárskymi produktami, a môžeme si nahovárať, že na ukrajincov by sa vzťahovali tie isté kritériá, ako sa vzťahujú na slovenských pomospodárov. Realita je taká, že tam niekde na Ukrajine, ďaleko uh, tisíc kilometrov na východ, to nikto neskontroluje najbližší 20-30 rokov, čo sa tam používa, aké postreky, ako to tam reálne funguje. Vždy sa budú vyhovárať na to, že čiastočne aj opodstatnenie vyhovárať na to že oni sa zotavujú z vojny že pracujú v improvizovaných podmienkach, používajú improvizované metódy a tak ďalej a my im to budeme musieť odpúšťať prepáčovať a, a na všetko prihľadať. No a ja si neviem predstaviť že by teda Ukrajina bola členským štátom Európskej únie a kolega doktor Suja môže porozprávať potom možno o tej potravinovej sebestačnosti Ajde. že ako sa to aj za vlády už súčasnej, lebo tá vláda tu nie je týždeň ani mesiac, ona je tu už dva roky, to je dva roky ako sa tá potravinová sebestačnosť vyvinula a ako sa stále vyvíja, ako sa stále zhoršuje a na Slovensko prúdi čoraz viac potravín zo zahraničia. A si teraz predstavte, že by sa ten slovenský potravinový trh otvoril ešte aj smerom od tej východnej hranice do Korán, že by sa mohli vnosiť prakticky všetko. To by bol koniec, to by bol normálne bez preháňania, to by bol koniec slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva. Zo západu by nás zničili západné reťazce a ich, ich predátorské obchodné praktiky a z východu by nás zničili vlastní Ukrajinci, ktorí tam majú vlastnú pracovnú silu, vlastné mzdy a, a nemusia dodržiavať tieto štandardy. Takže um, ja, ja nedozumiem, prečo by niekto teraz v tomto, tomto štádiu chcel podporovať členstvo Ukrajiny v Európskej únii. No, my máme ešte jeden zásadný problém, že Ševčoviča vyjednal zmluvu s to znamená s juhoamerickými krajinami a k tomu by si mohol povedať podstatne viacej ešte máme nejaký čas pretože táto zmluva s tými juhoamerickými krajinami prakticky celá Južná Amerika tuším okrem Mexika je tam tak v podstate to môže úplne zlikvidovať a nie že sebestačnosť my už tu budeme mať tak lacné potraviny, pokiaľ nám to hypermarkety samozrejme nezdražia neúmerne, že jednoducho naši polnohospodári pri tých vstupoch, aké majú, akú máme drahu naftu, aké sú drahé stroje a všetko ostatné, aké sú prísne tie predpisy Európskej únie, že a to už ani nehovorím o tom, že nemôže sa očkovať alebo používať postreky a ďalšie. Čiže my nevychováme bez antibiotika, bez vakcín, lebo jednoducho končí to už, či už na nejaký ten prasačí mor, alebo bude rovnaký problém, ako teraz keď sa vybijali tie stáda toho hovedzieho dobytka. Čiže z tohoto hľadiska môžeš povedať viac, ako vlastne hrozí Slovensku tá hospodársko-potravinová katastrofa v prípade, ak začne fungovať tá zmluva Mercosur v plnom rozsahu, ako je to naplánované. No ja by som poprosil, aby o tom stave poľnohospodárstva potom viacej porozprával kolega doktor Mirosuja, ale za takého politického pohľadu a z toho europarlamentného alebo teda europolitického pohľadu a táto zmluva bola, bola zverejnená de facto alebo boli odhalené tie tajemstva len pred pár dňami. Takže my ešte stále si to potrebujeme podiadne naštudovať, čo presne je tam napísané, lebo ona bola vyrokovávaná v utajenom režime a ani my ako europoslanci sme až do poslednej chvíle, naozaj, že možno 2-3 dní dozadu, my sme nemali žiadne informácie o tom, že čo sa vlastne vyrokovalo a čo sa ide robiť, o čom sa ide obchodovať. Vieme, že túto zmluvu pretláčajú najmä teda Nemci, pretože oni chcú vyvážať, svoje automobily do Južnej Ameriky. Stratili čínsky trh, lebo Čína si vyvíja vlastnejšie elektromobily, vlastnejšie autá, ako Nemci kvôli tomu, že majú predražené energie, jednoducho nedokážu s tými predraženými energiami, to súvisí samozrejme s protiduskými sankciami, Nemci nedokážu s tými predraženými stupmi už konkurovať cenovo tým automobilom z východu, tak hľadajú nové trhy a chcú tie autá vyvážať najmä do teda Južnej Ameriky. Ale výmenou za to Južná Amerika, krajiny toho Mercosuru žiadajú od Európy, aby sme otvorili trh ich uh, polnohospodárským produktom. No a uh, vy ste spomenuli, že, že tento Mercosur by teoreticky akože mal, mohol uh, priniesť lacnejšie potraviny na pulty slovenských obchodov. Ale to nie je pravda. To sa na 100% nestane. Jediné, čo sa stane, je, že na tých lacnejších... Uh, Vstupoch, na tých lacnejších súrovinách, na tom lacnejšom mese vyrobenom v, niekde v Argentíne alebo v Brazílii, alebo nejakom Uruguayi, zarobia priekupníci, zarobia na tom obchodníci, importéry, dovolcovia, supermarkety, ale cena pre spotrebiteľa samozrejme zostane rovnako vysoká, ako je teraz. Neexist, aby, aby, aby uh, tie obchody a tie import, importéry dobrovoľne zlacnili tieto potraviny, práve naopak, oni si ten zisk určite na 100% nechajú u seba. A tu si treba uvedomiť aj to, že ako je tá, tá dohoda s Mercosurom postavená. To je veľká, to je tzv. veľká obchodná dohoda. No a na to napríklad, aby ste vy dovážali do Európy meso z Južnej Ameriky, z tých krajín Mercosuru, potrebujete odtiaľ odoberať isté kvóty toho mesa. Proste mať istý dovoz. Vy to neviete spraviť tak, že ako nejaký drobný slovenský podnikateľ, živnostník si donesete za, za paletu kuracích prs alebo teda hovedzieho mesa, alebo to hovedzie sa tam najviac spomína. A vy musíte tie mesa odoberať vo veľkoobjemoch. No a je to nastavené tak, že prakticky do Európy budú tieto potraviny môcť dovážať možno len zo pár firiem, teda najmä to má aj cez prístav Rotterdame, ktorí majú na to nejaké výhradné licencie nakúpené, a má sa to dovážať na tých veľkých gigantických lodiach, ktoré odnesú sú tisícky kontajnerov. Jednoducho má to byť dostupné a nastavené pre, pre veľký kapitál, veľké firmy, veľké korporácie, veľko importérov, ktorí to do Európy budú dodávať a potom to budú za nižšie ceny predávať teda už veľkoskladom v rámci Európskej únie alebo supermarketom na Slovensku. Ale teda má to byť nastavené na týchto veľkopodnikateľov. Čiže nestane sa to, že že tie ceny potravín na pultov predajní vlastne To takmer určite nie. No a ale stane sa určite to, že slovenskí polnohospodári budú mať problémy a stane sa určite to, že problémy budú mať aj slovenskí obyvateľia veľmi pravdepodobne, pretože tie štandardy na výrobu mesa v Južnej Amerike sú niekde inde. Tam niektoré, niektoré z tých látok ako toxické, že nie sú viacej používané v polnohospodárstve a potravinárstve v Európskej únii, tak tak v krajinách Južnej Ameriky sú stále dovolené a stále sa tam bežne používajú na prikrmovanie alebo na liečbu alebo na preventívne očkovanie dobytka. No a toto meso by sa teda mohlo kľudne voziť aj na pulty našich predaní a Ľudia to budú jesť, budú to kupovať a potom sa budeme čudovať, že prečo je zase ešte viacej rakoviny a ešte viacej nejakých srdcevo-siených podobných, podobných negatívnych vecí. Takže my sme proti tejto zmluve s Mercosurom, je proti tomu prakticky každý, kto pracuje. Je proti tomu celý potravinársky priemysel na Slovensku, je proti tomu celé celé polnohospodárstvo, všetci polnohospodári na Slovensku je proti tomu aj je Slovenská polnohospodárska a potravinárska komora ako oficiálny orgán, ako oficiálny zásupca slovenských farmárov, takže každý, kto prichádza do styku e, s potravinami alebo s poľnohospodárstvom je proti tejto zmluve s Mercosurom a je to len ďalší dôkaz toho, že sa jedná o nejaký megakšeft Ševčoviča, ktorý tiež ako viednávač tam vo veľkej miery figuroval, a Jedná sa o veľký kšeft pre importérov, pre dovozcov, pre supermarkety, ale určite nie o prínos pre bežného spotrebiteľa alebo bežného slovenského občana. Tomu by najviac paradoxne pomohlo to, keby sa začali nieže nie dohadovať megazmluvy a obchodné dohody s krajinami tisíce kilometrov ďaleko, ale slovenskému spotrebiteľovi by paradoxne pomohlo to, keby sa začali... No nejako nám vypadáva. Pán Uhrik, neviem, čo sa stalo. Nevadí čas, ktorý bol vyhradený pre neho, tak nám uplynul má, že nestihol sa rozlúčiť s poslucháčmi. Prejdeme ešte na jednu tému, ktorú mám tu pripravenú a potom pôjdeme na tú potravinovú sebestačnosť. Takže V podstate sa jedná o takú záležitosť, že Zelenský, tak ako pán Uhrík naznačil, tak sa pokúša zakázať ukrajinskú ortodoxnú církev, Rusku ortodoxnú církev, čiže pravoslavnú už zakázal. No a Natáša Morisová, konkrétne američanka, a tak na svojom portále povedala následovně: Máme tady video zveřejněné před třemi hodinami. Kde? Na kanálu Vydaktit. Včera jsem vám tady Přeložil už, už někdy večer krásné video od Natalii a Klejtna Morisových a tady máme další. Takže redaktiv Zelenský ze Ukrajina právě zakázala křesťany a mír utíká pryč. Is a worth <laughs> Ukrajina je demokracie, bránící svět. That was a joke. Is not a... ne, to byla, samozřejmě, to byl žert. Ukrajina není demokracií. Just, I just enter a world? What, what... Jo, jak bizarní je tenhle svět, když říká, že tam je demokracie. Oh, jak môže do pekla Ukrajina být demokracií, když, když autoritárský diktátor, diktátor tam vládne a zrušil volby, <laughs> vidíte. No a to není všechno. Tak co tomu říkáte? Tady se všichni bijou v prsa. Nejdemokratištější demokracie světa, že? Ale když už jsme u toho, tak za socialismus jsme poslouchali každý den, že vlastně tady u nás je socialistická demokracie i v Sovětském svazu, takže myslím si, že ta demokracie byla daleko lepší než teď na celé slavné Ukrajině a že vlastně demokratem na začátku byl i Adolf Hitler a budoval tam demokracii, víte, Volební demokracii, že? Soutěž stran, no, ono to pak přešlo, No, ale taková je Ukrajina, že? Tak možná, že měli nějaké demokratické volby, naposledy prezidentské, že? Ale to je všechno. Na Majdanu už si lidi nemohli vybrat, co chtějí. No, jestli chtějí diktaturu, takzvanou diktaturu, tedy, anebo nějakou armádní demokracii, že? Pod, pod bodáky a puškami. No, tak tady to vidíte. Tak co na to říká Vondra, víte, veliký milovník Spojených států bývalý. A teď dokonce zakazují křesťany. A vidíte, v Kijevě pokračuje posun, právní posun, aby tam byla vlastně zakázána ta největší křesťanská Náboženská skupina. Ukrajinská ortodoxní církev byla v předchozí době označená za entitu napojenou na Rusko a odmítla opravit ty, ta svoje porušení. Takého kodexu, asi tedy Zelenského kodexu. Autority úřady v Kijevě podali případ k nejvyššímu administrativnímu soudu Ukrajiny, aby byla ukrajinská ortodoxní církev rozpuštěna. Díte? Tak to nebylo ani za komunistů, že by zrušili u nás církev, víte, tu katolickou, nepodporovali to samozřejmě, ale že by zrušili a provedli odluku církev od státu, tak to neudělali ani komunisti. Ale tady ten zmetek, že řezník jevský, který si hraje na demokrata, všichni volezou do říti, že jo, Pekarová, a spol, že jo, Zemané, vyznamenaný, uvěšený medailem a pěkný heizl, to je. Takže od eh, diktátor, jak tady říkal Clayton Morris, od eskalace ukrajinského konfliktu v únoru 2022, eh, Vladimír, vláda Vladimíra Zelenského, tedy Volodymíra spíš, přijala tvrdou linii proti té ukrajinské ortodoxní církvi, ortodoxní církvi zabrala několik eh, těch nemovitostí a otevřela kriminální případy proti velkému počtu kleriků. Na konci minulého měsíce eh, státní. Služba etnopolitiky a svobody svědomí vyhlásila, že ukrajinská největší komunita křesťanská a entita napojená na Rusko, že je napojená na Rusko. Tak a tak v pátek ta agentura spustila nějaký... Jo, tady to je právní případ proti ukrajinské ortodoxní církvi podle své hlavy Viktora Jalenského. Díté. No... Mirko, skôr ako sa dostaneme k tej potravinovej sebestačnosti, k baterkárni, k prečerpávacej elektrárni, čiže k slovenským témam, neviem, koľko si z toho postrehol a počul, lebo mali sme nejaké problémy s pripojením, tak som sa viac asi tomu venovala ako pánovi Uhríkovi. No ale čo je najdôležitejšie, je to, že Ukrajina sa tlačí do Európskej únie. Okrem Maďarska tak nikto nekladie žiaden väčší odpor a dokonca ani slovenská vláda. V tej prvej časti, tak naši poslucháči počuli, že Ukrajina vzhľadom k tomu, že uzavrela tie obchodno-ťažobné zmluvy na tie minerály, plyn, ropu a všetko, čo tam vôbec majú na Ukrajine so Spojenými štátmi, tak stratila suverenitu a z toho dôvodu by malo byť úplne vylúčené aby takáto krajina vôbec sa mohla uchádzať o členstvo v Európskej únii, pretože ona je v podstate v područí konkurencie zo Spojených štátov. No lenže situácia je taká, že toto tým koľkým 27 krajinám vrátane Slovenska nevadí, v podstate 26., lebo Maďari sú proti. A teraz ma zaujímajú dve veci, čo sme počuli. Kde sú vlastne tie ľudské práva, ak každý má právo na slobodu náboženského vyznania, presvedčenia a tak ďalej. Veď keby akákoľvek iná krajina alebo iný štát vstupoval do Európskej únie a takýmto flagrantným spôsobom by porušoval ľudské práva, tak v tom prípade sa s nimi ani nebavia. Skončili by niekde tam, kde Turci, ktorí za Erdogana, tak pritvrdili ohľadom toho moslimského práva šaria a z toho dôvodu oni nie sú vhodným kandidátom na vstup do Európskej únie. Lenže tu zakážu kresťanskú církev, najskôr tú rusku pravoslavnú tu zlikvidovali úplne a teraz už idú aj po domácej ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Tak kde to vlastne žijeme a kam vlastne sa tá Ukrajina tlačí, bez ohľadu na to, že momentálne je vo vojnovom stave? Musím sa najskôr k tomuto vyjadriť, lebo aby sme nejako premostili tú predchádzajúcu čas a potom pôjdeme ďalej na tie domáce témy. Nech sa páči, Mírko, máš slovo. Dobre, ďakujem za otázku. Neviem, či ma rozumiete, alebo či ma dovie, o, dobre počujeme. Dobre, veľmi dobre ťa počujeme. Dobre, tak aby som pokračoval. Ja som natočil niekoľko videí aj predtým som pán Hazucha hovoril, že Zelenský je posledný diktátor v Európskej únii lebo bez volieb vládne, čiže bez mandátu. Možno niektorí hovoria, že aj Putin je diktátor, Lukašenko je diktátor, ale tam aspoň tie voľby boli. A keby boli nedemokratické alebo nejako vo veľkom ovplyvnené, tak teraz vidíme masívne protesty v Rusku alebo v Bielorusku, čo sa nekoná. Čiže tie voľby neboli napadnuté, ja ich berem ako regulálne, hoci na Ukrajine o tom povedať nemôžem, lebo neboli žiadne voľby. Je to človek, ktorý... Neroznáva slobodu vierovýzvania, čo sme teraz aj počuli. Ja za komunistov na Slovensku, za hlbokého komunizmu, a vy ste tiež človek, čo si viacej pamätá, som chodil do kostola aj na náboženstvo a nikto mi nezakazoval nič. A to tu bol tvrdý komunizmus. A teraz Ukrajina demokracia zatvárajú novinárov, zatvárajú opozičných politikov, Normálne na tvrdosť zabíjajú novinárov, bo zomierajú v tom zajatí. Americký dokonca aj. A nikto nepovia ani slovo. Politici záhadne umierajú, utopia sa, vypadnú z okná a podobne. Rôzne nešťastia. A už nielen opozične, ale už aj koaličný strany Zelenského, ktorý sa opováža povedať, že toto už je zlé. Tloboda slova tam neexistuje. Takže ja nevidím dôvod, prečo podporovať Ukrajinu. Kde sú tí všetci novinári, ktorí poukazujú na rôzne porušenie zákona ľudských práv? Kde sú teraz? Pána Zucha, prečo sú ticho? Prečo máme dvojaký meter? Si predstavte, že toto by sa dialo v Rusku, čo sa deje teraz na Ukrajine, alebo v Maďarsku, alebo u nás, tak sa zvlášni celá Európska únia, idú nás tu bombardovať ako o, Belehrad, a tu sa nedieje nič. Čak kde je zdravý sedliacký rozum? Ja neviem, čo sa teraz ide robiť. A vidíme, že si dovolí zrušiť nejaký protikorupčný úrad, ale neviem presne, ako sa volá. A všetci boli v ROPE ticho, keby len také mierne protestyky, keby domáci nepostali a zelenský sa nebal Majdanu, tak je to dávno zrušené. Len násakaj toho, že už to bol aj pre tých domácich vrchov. To všetkého, že najskorupovanejšia krajina Európy, a myslím si, že aj na svete, si ešte dovolí zrušiť aj ten protikorupčný úrad, tak už povstali. A to vieme, že tam sa na Ukrajine platilo za všetko. Chceli ste prepísať auto, museli ste zaplatiť. Chceli ste, aby vám vydali nejaký cestovný doklad, museli ste zaplatiť. Ja nie, tam sa platilo úplne už za všetko. To je tak skorumpovaná krajina. A to mám medzi Ukrajincami strašne veľa dobrých kamarátov. A ty sami hovoria, že to takto ďalej nejde. Takže ja neviem si predstaviť, že dokedy ideme podpora tohto masového vraha, ktorý stovky tisíc Ukrajincov žene na smrdná jatky, len aby sa udržal pri moci. Tak na toto sme si mali položiť otázku, dokedy ho tlačiť Európska únia. Máme my na to vôbec zdroje? No, veľmi dobrá otázka. Ekonomka Šichtážová sa vyjadrila, že... Keby som byl sprostý, tak povím, že ekonomicky je Evropská unie v prdeli. Evropská unie je slabá a je slabá, protože nevsadila na konkurenceschopnost a nevsadila na zvyšování své efektivity. A to znamená, že klesá její ekonomická a tudíž i vyjednávací síla. A v podstatě pro nás to znamená, že my tím jsme schopni docela hezky vyjádřit polopaticky, náklady, jeden z možných nákladů toho členství v té neefektivní Evropské unii, protože pokud bychom vzali v úvahu to, že my teď máme v rámci Evropské unie celá 15% a mohli jsme mít, dejme tomu třeba 10 nebo možná hypoteticky i 0, pokud bychom byli hodně šikovní, no tak potom ten rozdíl těch 5%, případně celých 15% je v podstatě daň za existenci v rámci neefektivní Evropské unie. Takže toľko šichtážová, teraz otázka na teba. Zrejme si pamätáš, ako Robert Fico za 15% celá pochválil Ševčoviča tomu, akože preskočilo, a čo to vlastne bude znamenať pre automobilový priemysel na Slovensku alebo pre ostatný priemysel, ktorý vyrába na vývoz do Spojených štátov nejaké komodity, nejaké produkty, tovary a tak ďalej. Pretože toto, čo v podstate vyjednal paradoxne Slováka Ševčoviča v záujme asi Spojených štátov, ani nie Európskej únie, tak je niečo strašné. Veď 15-percentné cla, tak keď niečo takéto skúsili, s Brazíliou, tak Brazília povedala úplne na rovinu. Američania, ak nechcete s nami obchodovať, tak nebudeme ani my s vami. My máme BRICS, Šangajskú organizáciu pre spoluprácu a budeme vyvážať na globálny juh a vy máte 330 miliónov a tu je 3,5 miliardy, čiže 10 krát väčší trh. Takže v podstate je to tak, že z hľadiska tohoto, tak Európska únia, ako hovorí jedna ekonomka z Čiech, tak my závodíme ku dnu. Čiže predbiehame sa ohľadom toho, že kto to dno prerazí čím najskôr a čo najviac, pretože takýmto spôsobom Európska únia a hlavne členské štáty, teda 27. tak tam skrachuje. Ste, sk aby som to povedal. Áno. No, a, a som sa k tomu jadril. Európska únia nie je, že si strieľa do nohy, ale si strieľa do hlavy. Ja sa neviem, ako by som sa vyjadril slušne k Ševčovičovi a k Ficovi, ktorý ho tam nominoval. Najväčší odpor bol na Slovensku, poďme si narovnú k Ševčovičovi. A dokonca ani vo frakcii lenovej, neznášajú už teraz ani ju, ani Ševčoviča. A Fico ho aj tak tam nominoval, aj keď vedel, že vždy podnikal kroky v neprospech Slovenska. Ukážme si jediný príklad, možno vy budete veť pán Hazuka, ale ja neviem, Jediný príklad, kde tento človek pomohol Slovensku. Ale... Bohužiaľ, sklámem vás, neviem o jedinej veci, lebo ak si spomínate na ten jeho výrok, keď prehral prezidentské voľby, tak povedal vtedy s Čaputovou, tak povedal, že jeho misia je splnená, pretože Udržal som smerovanie do Európskej únie a na západ a z toho dôvodu som zablokoval Harabina a pre neho oveľa lepšou kandidátkou pro Bruselskou a pro Natiackov a pro Americkou tak bola Čaputova. Čiže z hľadiska tohoto ja neviem o jednej jedinej veci, za ktorú by som mohol Ševčoviča pochváliť. Bohužiaľ neviem. Vy ste hovorili, že niektoré krajiny sa postavili v Amerike a vidíme jeden veľmi dobrý príklad, kde odveky veky nepriatelia India a Čína zavďaka tam povím sláma s tým, že chcel vydierať Indiu, spojili. Pojili a vznikol tá sa povedať spolo, ktorý má 3 miliardy ľudí. To je niečo nemysliteľné, kde jednotlivé mesta sú väčšie ako celé štáty Európskej únie niektoré alebo krajiny. A toto dokázali. Ale nie Ševčovič vyboskával, pardon za výraz, všetky zadky, ktoré sú v Európskej únie, aby ho tam dostal sa, kde je. A potom všetky zadky v Amerike a slávne prišiel, že 15%. A Fico, aby to nebolo brate ako jeho, jeho prehra, on si to uvedomuje, že to je prúser, tak ho ešte slavne ide chváliť za 15%. Ale za toto nie je zodpovedný Ševčovič. Pána Zucha. Nie. On taký je. My všetci vieme, že taký je. Každý, čo sa trošku v politike pohybuje, alebo sleduje verejne dianie, vie, že všetkoviť sa nezmenil. Za to môže človek, ktorý ho tam nominoval. A to je premiér Fico. Tak nech si no, za to teraz bere politickú zodpovednosť. A ak si myslí, že újde na ústavný súd, no tak prvé, čo spraví PSK Komatovič, a títo zrušia ten ústavný súd a zavrú ho do basí. A sa nemyslel, že bude niekde krytý. A nikto z novinárovania Európska únia nepovie ani pol slova. Tak ako to bolo v Polsku, keď zrušili televíziu, napadli televíziu a všetko, keď bola pro európska vláda. Tak ak si som myslíte, že sa skrieje na ústavný súd, tak sa veľmi míli, lebo títo nemajú problém zrušiť ústavný súd, ako je v niektorých krajinách Európskej únie, že to bežné. Nepotrebujú ústavný súd. Tak toto nás čaká. A ja si myslím, že ak sa smeráci rýchlo nespamätajú aj s tak väčšina z nich po týchto voľbách, ak vyhra Slovensko bude sedieť v base. No, jedna veľmi dôležitá poznámka. Uplynuli dva roky, ako Jana Lašáková, súdkyňa ústavného súdu, tak podala demisiu, respektíve, ukončila pracovný pomer a toto miesto si drží Fico pre seba. A z toho dôvodu za dva roky tak nebol nikto zvolený. On zrejme ráta s tým, že za predpokladu, že by padla vláda, tak ešte predtým, tak bude mať zrejme do zaviazaných ľudí na to, aby ho tam najskôr nominovali a potom, aby bol tam aj dosadený. A ešte podľa Ficovho velikářstva tak on ešte vytlačí aj Fiačana a bude chcieť byť predsedom ústavného súdu. Domnievate sa, že to takto môže byť? Ale tento scenár už bol za kisku. Len, pardon, za výraz, ale kiska a progresie boli tak sprostý, že nie aby sa ho vtedy zbavili, tak ho tam nedali. Ale ona nahali v politike a pekne im to zrátal. Ale tento scenár je podľa mňa veľmi pravdepodobný, lebo na včera som mal stretnutie s niektorými ľuďmi, ktorí sú blízko k opozícii súčasnej, tej progresívnej, a tí sami mi potvrdili, že toto je reálny scenár to, čo som povedal ja, že Fico sa tam chce ukryť, ale že viac menej, nie, že to majú predjednané, ale že sú vedomí, že budú môcť ho stade dostať. buď zrušením toho celého ústavného súdu alebo podobným, nejakým podobným manévrom. Ja som sa nepýtal na podrobnosti, ale rátajú s týmto scenárom. Tak ak si myslíš, že sa tam skrie tak je na veľkom omile a mali by sme začať plniť to, čo pred voľbami ľuďom slúbili a nie stvárať tieto partizančiny, čo sa tu deje, či sú tu už lesy, či to je potravinová sebestačnosť, či to je tie, dá sa povedať, hlúpe balastové reči o nejakej suverenite, kde sa tu ideme klaňať nejakému zelenskému a otvoríme si ústa a ten nás prepačený do tých viete, čo sa vykadí. A na druhý deň bombarduje plynovod, ktorý je dôležitý, dôležitý životne pre nás a pre Maďarov. Ja som sa chcel vtedy spýtať Fica, že kde je ten papier, čo mu písala Lenová, keď nesúhlasí s 18. balíkom sankcií a na základe toho papiera súhlasí, že nám zabezpečujú a garantujú nejakú bezpečnosť. Tak čo s tým papierom si môže? Môže si potom utreti ústa, do ktorých sa zeleniskymu viete, čo s prepáčením. Lebo Európska únia nepovedala ani po slova. A ten malý blázon, sfetovaný v Kieve, sa smeje, že ako tento potlapká po pleci, ako ho chce dostať do európskych štruktúr, do Európskej únie a on mu ešte v ten istý večer zbombarduje úzlom Takže asi tak. No dobre, posledná zvuková ukážka na túto tému. Ešte pripomeniem po ukážke telefónne číslo aby skôr nevolali počas zvukovej ukážky opäť Natál a Clayton na Morisovci, tak venovali sa presne tomu, čo ste povedali, že zátka zimy je vyťahnutá v Európskej únii. Čiže ono, Nemci môžu začať a mrznúť. A to už ani nehovorím, že ak budú Nemci mrznúť, tak my už budeme zamrznutí dávno z toho dôvodu, že z oby strán jsme na konci růry. A dejme si bombu dnešní. Máme tady opět Natalí a Klejtna Morisovi z kanálu Redacted, amerického kanálu. A podívejte se na to téma. Putin právě vytáhl zátku ke kruté evropské zimě. Německo kolabuje a Evropa také asi. Tak se na to podívejme, co tady říkají američané, jo? Naši největší spojenci a náš cíl a náš vzor. Putin just the plug on tak Vladimir Putin právě vytáhl zátku z kruté, kruté ruské zimy, ke kruté ruské zimě, jako by vypustil jako džin, džina. Is into a right now, facing... Evropa kráčí k. Vyžijící se zimě a na obzoru je energetická katastrofa, kterou si způsobila Evropa sama. No to se může stát, když zavřete vlastní jeden elektrárny, to mluví o Německu teď samozřejmě, a když vaši přátelé vyhodí do povětří potrubí Nord Stream, že? což byli přátelé z Ukrajiny a, a nevím, kdo tam ještě v tom byl namočený. Že? To může být hodně problémů. A, a proxy war in Now EU... jo, takže to je za tu asi podporu proxy válce na Ukrajině. Was the Evropská unie bude čelit ekonomické katastrofie, nejen tedy tomu, ale i problémy s energií na zimu. A jenom dělá všechny věci horšími a proč by tom hovoříme? Because Protože to neodpovídá jejich príbehu By the balls za koule, tak tzně. sme on the run we got Putin by Putina za koule. by the balls. Ale ve skutečnosti to bylo naopak. Putin chytá za koule Evropu a utahuje svoje sevření, ozvýšuje <laughs> svoje sevření. Všimli jste si, že Evropská unie právě ztratila svoji životně důležitou pupeční šňůru k plynu? Tady je to, co byste měli vědět. S jednou dohodou v Pekingu Rusko přesměrovalo energie, tok energie který dříve přitékal na západ a to po celých 50 let, tak on to přehodil ten směr na východ tedy do Číny Did you notice the EU just lost its gas lifeline reads the headline Yeah with one deal Beijing and Russia redirected energy flows that had run to the west for 50 years tak teď to jenom zopakoval to, co jsem vám říkal, ten titulek. Tak vidíte, tak potom idiotovi včele na to, co tady tvrdil, že Ukrajina je suverénní stát a může si pozvat na své zemí, koho chce, no, takže Kuba to zkusila, že? Suverénní Kuba to kdysi zkusila v Vášedesátém a tvrdě narazila teda na Spojené státy. Tak tady se jej, že by narazili na, na Rusko, že? Tak další idioty tady máme, co se týká... Toho škrtnutí ruských dodávek, že ten fracek žeho, z Kieva si to tady vydupal a všichni tyhle ty pitonci, co nevidějí, to, si na ani na špičku nosu, no tak na to skočili a, a začali tomu tleskat. Jo, tak tady vidíte, tady může být hezký výsledek. Mainstreamová média úplně ignorovala jo, ten je větší přívěh celého dne. Včera Putin v Moskvě finalizoval e, masivní, nebo plán na masivní stavbu dvou Plynovodu s ruským plynem směrem do Číny. Putin je v Pekingu právě nyní. Tak Putin udělal v Číně spoustu dohod nových. A až budou ty potruby plynová dohod, dokončena, tak budou transportovat 50 miliard cubic meters of gas every year metrov plynu každý rok primo do pekingu for the next three decades this deal jo po dobu 30 let Vidíte, tady je ta trasa teda toho eto plynovodu siberia 2 Just so you understand that's the gas that was once powering german factories No a to bude všechno prím, ktorý kdysi a dosud zásoboval nemecké továrny, Ho, tak tady vlevo je ten Sibera 1, to je Sibera 2 a hřál európske domovy. No a teraz, čo bude hriať európske domovy? Otázka na vás, pán Suja. A drevo máme no, pomaly to... vyťažené a... Viac si ani nemôžeme dovoliť a vyrúbať, pretože potrebujeme mať vodu, či už do tých prečerpávacích elektrární, o ktorých sa budeme baviť. Čiže ak nie sú lesy, taká nie je voda. A tie lesy musia byť na vrchoch, aby, lebo tam sú tie pramene. Takže skúste sa vyjadriť k tomuto, Dobre ste povedali, že Európska únia si nestrelila len do kolena, ale rovno do hlavy a z tohoto ničo dobre Európu nečaká? A otázka, prečo to máme trpieť? Za týchto okolností možno, že ten SK či Slovexit by bol asi najvhodnejším riešením. Niektorí hovoria, že radšej sa nechajme vyhodiť, že nebudeme musieť nič platiť. No lenže ja tomuto neverím. Váš komentár k tomuto? Lebo čím ďalej vo všetky, po všetkých stránkach to bude zle z jedného prostého dôvodu. Ešte budeme platiť aj emisné povolenky za to, tak budeme chcieť kúriť fosilnými palivami. To je už úplne jedno, lebo oni za fosilné palíva považujú aj plyn, ktorý je relatívne čistý oproti, čo ja viem, napríklad hnedému uhliu alebo surovému drevu, ak to môžem tak povedať. No, nech sa páči. No Prvokrát, pa, na začiatku by som rád povedal, že máte aj pravdu, že lesy, alebo jedno z najdôležitejších funkcií, ktoré tvoria lesy, sú tie vodozadržné opatrenia Áno. a bez nich tá voda nebude a hlavne v takých regiónoch, kde nie je spodná voda a to je čierny balok a okolie, kde podľa mňa za budú veľké problémy s vodou lebo tá voda po tých holých slavoch stečia a nebudú mať čo tam piť, že tam podľa mňa nastanú problémy ale lesy sú toho garancia, tam kde tie lesy sú tak oni plnia tie vodozadrbné, protierozne a samozrejme aj ukladajú CO2, však my máme bukové lesy takou rozlohou, že dokážu uložiť CO2 za 15 miliónov ľudí a tak to by na Malá Európska únia platiť do nás je len 5 miliónov, keby sme už mali byť taký férovy, ale, ale to sme trošku odbočili ja sa vlátim k tomu ropovodu plynovodu a všetkým týmto sieťam, ktoré nám pravidelne Ukrajinci bombardujú a druhou rukou, jednou rukou bombardujú a druhou ruku natrčajú, aby sme posali poslali stále viacej peňazí, zbraní a podobne. A my, samozrejme, ako praví kresťania, ktorých na Ukrajine ináč zrušili, natrčíme druhú tvár a povieme posilníme, ako Sakova povedala, posilníme elektronické rozvody a uzly, aby sme vedeli na Ukrajinu dodávať ešte viacej elektriky, reverzný tok plynu. Otvoríme hranice a oni nám budú blokovať a zabíjať našu ekonomiku. Tak aký sme my do paroma suverénny štát? Keď na nás niekto zautočí a my sa tvárime, že nič. Ešte ho podľapkáme po pleci a však my ťa podporíme na tej ceste do Európskej únie, pán Fico. Sa trošku zobute prosím vás. Keby ste bol politik taký ako Orbán a várite sa, že taký ste... V ten deň sa zastavia všetky toky, stane to na Ukrajinu. Všetkého. A hranice sa uzavrú a nepríde nikto. A pochytám tu všetkých Ukrajincov a pošlem ich naspäť na Ukrajinu. Čo sú boja bojaskopní? Že mi deti nahávajú, lebo človek je ľudský. Ale ostatné by som takto, všetkých tí, čo protestujú po Bratislave, s tými by ich naložil a chodte tam bojovať, keď protestujete. Toto je prístup suverenej krajiny. Skúste toto, pán Hazucha, urobiť v Izraeli. Skúste to urobiť v Amerike. A iným štátom, ktorí sú fakt, že naozaj sebestační, ktorí sú fakt, tvoho, proste nie, nepodriadujú sa nikomu, tak budete vidieť, aká, aká nastane reakcia. Aká nastane reakcia. Ale my sa tu len tvárime, že sme suverénny štát. My sme okolo suverénny ani nešli za tejto vlády. Ani na tých predchádzajúcich, aby som bol spravodlivý. Ale čakal som niečo iné, že po tejto vlády sa niečo zmení, že sa tá suverenita zvýši, že trošku Slováč zdvihne hlavu, že bude mať politikov takých, čo sa budú byť za Slovenskou. Ale vidíme pravý opak. Bíjú sa za oligarchov, bíjú sa za Európsku inú, bíjú sa za Američanov a Slováč je na poslednom mieste. Ale aby som bol úprimný, občania Slovenskej republiky nech sú akékoľvek národnosti, lebo to má dopad na všetkých. Takže nehovorme tu o nejakej sebe, sebestačnosti alebo o oh, tom, oh, že aký sme suverénny štát. A veľmi ma mrzí, keď to počúvam z úst premiera a tvári sa, že je to pravda. Keď, keby som sa ďalej pozrel na celú tú Európsku úniu a že ako zamrzneme. Viete, pán Hlasucha, si dobre pamätáte, keď bol ten nešťastný COVID-19. A my sme mali vyplatené, Slovenská republika, suverénny štát, ako každý tvrdí, mal vyplatené zdravotnícke pomôcky a rúška v Nemecku. Čo spravili Nemci? Zadržali nám ich. Nedali nám ich, že ich potrebujú oni. A to boli naše vlastné. Tak sme my tí suverénni? A toto sa stane v prípade hociakého konfliktu s potravinami. Keď si myslíte, že budú Nemci, že Nemci budú mrznúť a nám pošlú plyn? No fígu borovú. Nepoču nám nič. Veľmi správne tam bolo povedané, že my sme na konci tej rúry z obi dvoch strán. Áno. Ale nie. Nie je chybou... Nie je chybou... Nie je chybou... je je chybou... Našou, sprostou, že máme... pardon, za výraz, ale... z prostých politikov. Z prostých. A tí, čo nie sú z prostých, sú zapredaní. Len aby sa odzvali prívoci, aby dostávali peniaze. Tak robia rozhodnutia, ktoré sú v neprospech suverených národov celej Európskej únii. A takto to vidíme, že to dopadú 15% americká, Mercosur, plyn, ropa. A dneska fínsky prezident, fínsky prezident, nejaká posratá dula z Fínska, ide hovoriť, že Slovensko sa má okamžite odstrihnúť od plynu a ropy? Nech sa ostrihne ona, nech si ho ťaže sami, ale on aspoň tam majú na tom severe. Majú tam tých norov, ktorí mu dodajú, ale my to nemáme. Viete? No ale na, taká poznámka na Margo. Neviem, či ste videli pohraničie Fínske. Tak stadial boli natočené videá. Tam je to ľudoprázne. Ako náhle uzatvorili hranice s Ruskou federáciou, tak oni nemajú ani peniaze ľudia, z Fínska na to, aby chodili do zábavných parkov, aby chodili do reštaurácií, aby chodili hoci aj do nejakých krčiem, alebo kdekoľvek inde. Hoci tam sa o niečo menej pí, ako napríklad vo Švedsku alebo v Rusku, ale tam je to úplne ľudoprázne. Jeden poslucháč mi poslal video a vyzerá to tak, že to je také, ako keby tam bolo vyhlásené cez deň stane právo. Zákaz vychádzania. Tam nie je živého človeka, ktorý by niekde išiel po ulici, ktorý by išiel do nejaké reštaurácie alebo s deťmi do nejakého zábavného parku. Tam je to úplne vyľudnené. A teraz si zoberte, aké to bude mať následky ďalej. Čiže... Z tohoto hľadiska, ak sa na to pozrieme, ja neviem, že ako vlastne. No možno ešte túto zimu prežijeme, ale čo bude v tom roku 2027-2028, ja si to neviem predstaviť. Pretože, a to sa budeme baviť alebo diskutovať ohľadom toho, že my budeme musieť prejsť na elektrickú energiu. A či to nejaké prečerpávajúce elektrárne, ktoré sa budú stávať 5, možno 10 rokov. A vidíme, aký posun to má. A to už ani nehovorím o tej 1,2 teravatovej elektrárni. Čiže obrovská elektráren, ktorú má údajne s dvakrát krachovalnou firmou Westinghouse postaviť Slovenská republika. Ja si toto neviem predstaviť. A ešte Fico povie Putinovi, že on by bol rád, keby aj ruské firmy sa do tohoto zapojili a pritom ja ani na zlomok sekundy nepochybujem, že Ficova vláda, hlavne jeho ministri, tak odhlasujú aj ten 19. balík proti ruských sankcií. Tak o čom to ten Fico rozpráva? Čiže má problém, že niečo hovorí na Slovensku a úplne nerobí niečo v Európskej únii a ľudia to pochopili a prekúpli ho a preto mu tak padajú percentá. Potom je nervózny, kope a útočí na republiku, dá sa povedať cez tretie osoby. Ale nielen len iný, ale ja by som tak chcelo vyjadriť, k jednej veci. Pán Hlazucha, oni sú tak naivní a tak sprostí, títo naši politici, že si myslia, že za rok tá vojna skončí a Putin sa bude tváriť, že nič, a stopne ten plyn na ropu cez tieto produktovody, čo vybudoval do Číny a začne dodávať zasa Európskej únii. To no si myslím, že je naozaj, že je on tak sprostý, že odpojí tých, ktorí mu pomáhali celý tento konflikt, proti nemu, keď utočili všetky tieto akože vyspelé štáty. No ja si myslím, že skončením tej vojny to tak rýchlo sa nevráti naspäť do tých starých kolají a neobnovia sa tie obchodné reťazce a všetko, aby to fungovalo a naštartoval sa ten priemysel. Ja si myslím, že nás to náhá vykúpať a budeme tvrdo a tvrdo pikať a roniť krvavé slzy. A ani sa mu nečudujem, že to spraví. Lebo pozrite sa na týchto našich bláznov, čo stvárajú po celej Európe. Macron má pod 15% popularitu. Makro, že rozpadla sa mu ďalšia vláda. Žiadajú, aby odstúpil. A to je naprieť celou Európskou úniou. Ak Nezačneme s nejakou presnoprávnou zodpovednosťou pre politikov, ktorí robia rozhodnutia a trpia celé krajiny. A ja som v tomto veľmi radikálny, veľmi radikálny, že pre mňa by bolo možno aj do živote málo, že bral by som to ako vlasti zradu, normálne trest smrti, a naháme si skákať našich politikov po hlavách a pred každými voľbami im uveríme, tak to není chyba tých politikov už, ale je to chyba nás ľudí. Nás ľudí. Lebo keď vás niekto oklame prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát, a vy ho aj tak zvolíte len kvôli tomu, že v novinách ide lebo toto, lebo tamto, lebo proruský, lebo ja neviem aký, nacionálny a podobne, tak si za to môžeme sami. A tí politici, ja. si vedia, že si budú, tí politici si budú vedia, že si to budú môcť dovoliť, lebo žiaden trest im nehrozí. A za mňa, za mňa ako osobu, teraz nehovorím za hnutie republika, ja by som bol za to, aby sa vrátil tre smrti a politici, ktorí sú a robia prospech, neprospech krajiny a sa im to preukáže, tak do života alebo tre smrti. A v tomto som ja radikálny, lebo sú to bandou, nenarobíme poriadky nikdy. Ale to hovorím, že môj osobný názor. Dobre, ste to povedali dokonca, keď budem trochu sarkastický, tak Robert Fico robil dizertačnú prácu ako trestný právnik na trest smrti. Ale prejdeme ešte k jednej úplnej stupidine, a to ste mi celkom dobre nahrali, plán Európskej únie na demarkačnú líniu, 40-kilometrovú. Tí ľudia sa buď zbláznili, alebo vôbec majú nejakú poruchu s reálnym posudzovaním toho, čo sa vlastne na Ukrajine deje. Európsky lídri zvažujú vytvorenie 40-kilometrovej nárazníkovej zóny medzi ukrajinskými a ruskými silami ako súčasť potenciálnej dohody o ukončení vojny na Ukrajine. Informáciu priniesol portál politiko odvolávajúci sa na piatich nemenovaných európskych diplomatov. Podľa nich je nárazníková zóna jedným z niekoľkých návrhov, o ktorých diskutujú vojenskí a civilní predstavitelia buď v rámci povojnového scenára, alebo ako súčasti prímeria. Medzi krajinami však neexistuje konsenzus o šírke takejto zóny. Nie je takisto jasné, či by s ňou Kiev súhlasil vzhľadom na potenciálne územné ústupky. Skutočnosť, že sa uvažuje o vyčlenení časti ukrajinského územia s cieľom dosiahnuť krehký mier, naznačuje zúfalstvo štátov NATO, snažiacich sa ukončiť vojnu trvajúcu už viac ako 3,5 roka. Podľa bývalého vysokopostaveného predstaviteľa Pentagónu Jima Townsenda sa chytajú slamky. Rusi sa Európanov neboja. A ak si myslia, že niekoľko britských a francúzskych pozorovateľov ich zastaví v invázii na Ukrajinu, tak sa mylia, povedal. Vymedzenie zóny európsky diplomati neprirovnávajú k prísne stráženej hranici medzi Severnou a Južnou kóreou, ktoré sú technicky stále vo vojne, ale skôr k rozdeleniu Nemecka počas studenej vojny. Pokiaľ ide o počet vojakov, ktorí by mali kontrolovať nárazníkovú zónu, diskutuje sa o počte od 4 000 do 60 tisíc. Európa už pripravuje pomerne podrobný plán vyslania mnohonárodných jednotiek na Ukrajinu ako súčasť povojnových bezpečnostných záruk. Potenciálne nasadenie má byť podporené aj vojenskými kapacitami Spojených štátov. Bezpečnostné záruky sú mimoriadne dôležité a absolútne kľúčové. Máme jasný plán a v Bielom dome sme dosiahli dohodu. Táto práca napreduje veľmi dobre. Prezident Trump nás ubezpečil, že americká prítomnosť bude súčasťou záruk, uviedla predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Podľa dvoch diplomatov by akékoľvek mierové sily plnili dvojakú úlohu. Hliadkovali by v blízkosti demilitarizovanej zóny a zároveň by cvičili ukrajinských vojakov. V súčasnosti prebiehajú diskusie o pravidlách použitia sily na frontovej línii, zvládnutí eskalácie konfliktu s Ruskom a prípadnej potrebe, aby tretie krajiny hliadkovali v oblasti, ak by Kremel namietal proti aliančným jednotkám v nárazníkovej zóne. Francúzske a britské sily budú pravdepodobne tvoriť jadro zahraničného vojenského kontingentu. Polsko a Nemecko však namietajú proti vyslaniu vojakov na Ukrajinu, pretože sa obávajú, že by ich to urobilo zraniteľnými voči ruskému útoku. Veľká väčšina Ukrajincov si želá prímerie, ale len v prípade jasných bezpečnostných záruk. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu verejnej mienky ukrajinskej spoločnosti Rating Group. Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1600 Ukrajincov v čase od 21. do 23. augusta. Dovedna 75% opýtaných považovalo za nevyhnutnú podmienku prímeria bezpečnostné záruky od Európy a Spojených štátov. Ukrajina dlhodobo volá po spoľahlivých bezpečnostných zárukách Západu, ktoré by Rusko aj po dosiahnutí mierovej dohody odradili od akýchkoľvek ďalších útokov. Prieskum odhalil, že 82% respondentov považuje rokovania za realistickú cestu k ukončeniu vojny, 62% uprednostňuje, aby sa kompromis hľadal s pomocou iných krajín. Za priame rokovania s Moskvou je 20%. Z opýtaných by 59% podporilo ukončenie bojov a hľadanie kompromisného riešenia, zatiaľ čo 20% sa vyslovilo za boje dovtedy, kým Ukrajina opäť nezíska Donbass a polostrov Krym. Dobre, vzhľadom k tomu, že máme málo času, tak to nebudem prehrávať ďalej, ale toto bolo jednoznačne povedané, že za týchto okolností tá vojna tak skoro neskončí a Rusi sa vyjadrili naprosto jasne, že ak tam vstúpia vojska na to, tak ich budú považovať za legitimné ciele. A Číňania sa vyjadrili naprosto jasne, že korejský scenár ohľadom Severnej Koreji a miliónov čínskych vojakov na Ukrajine tak je úplne bežnou záležitosťou a vzhľadom k tomu, kde Čína vojensky dneska je, tak tam bude stačiť pár tisíc Číňanov a zrovnajú celé NATO veľmi ľahko ale prejdeme k tomu najdôležitejšiemu. Ak chcete sa k tomuto vyjadriť, a môžete, ale chceme... V krátkosti, e... uh -huh. v krátkosti, ak by som sa mohol, Čiena sa jasne vyjadrila, že, ak, že nedovolia aby Rusko padlo. Inými slovami, že tam je schopná presunúť stovky tisíc vojakov. Korea povedala, ponúkla 100 tisíc vojakov Putinovi teraz na poslednom stretnutí čo je verejne známe. Európska únia hovorí o 6 až 20 tisíc, minimum minimálny počet na to, aby sa tá nárazníková zóna nejako kryla, bo niečo bolo odstrašujúce, je 100 tisíc a nevie to únia da dokopy. Žiada krytie vzdušné od Ameriky? Trump povedal, že nie. Poliaci povedali, že vojakov nepustia, jedna z najväčších armát Slovenska. Nemci, že nepustia. Francúzi to vypada takisto tak kto tam pôjde z tých pobalských štátov, čo v Fínsku je 5 miliónov a týto podobne, že kto tam pôjde vlastne na tú krajinu? hlavne keď ako ste vypovedali Rusi, vyhlásili, že to je regulárny cieľ. Krytie vzdušné nebudú mať, tak ich tam budú strieľať ako zajace. Takže... No a teraz ešte, Poliaci sú celí s prepáčením pokakaní, pretože Rusi nasadzujú celé letky EZU-57, to znamená ich radári e, polské, tak, pokiaľ sa nepribližia úplne k hraniciam, tak, a tieto stále lietadla vôbec a nevidia. A z toho dôvodu oni majú obrovské obavy, že čo sa vlastne bude diať. Rusi najskôr vymlátili takmer celú protivzdušnú obranu, nechali ich tam na drony e, strieľať e, drahé a náboje, e, e, respektíve rakety e, a tým pádom sú Ukrajinci takmer bez amunície, ktorá im síce niečo dodá, lenže oni tých patriotov, aby mohli vôbec brániť nejakéto územie, tak majú žalostne málo. Čiže z tohoto hľadiska tá vojna je pre Ukrajinu a celé na to prehraná. A teraz otázka na vás. Ako my vlastne skončíme ohľadom tej potravinovej sebestačnosti, pretože za týchto okolností my budeme mať tak drahé vstupy do polnohospodárstva, hlavne naftu, súčiastky a všetko ostatné a stroje a hnojiva umele, pretože Nebudeme Tomácka ďal doviesť a my máme tu zlikvidovaný chemický priemysel ako napríklad uslo, šala, čo vyrábalo umelé a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska to vyzerá veľmi zle. Čiže skúsme sa k tej potravinovej pomoci či potravinovej sebestačnosti dostať. Ešte dobré, že som sa preriekol. Chcem ma poďakovať poslancom za SNS, za SNS, že sa postarali aspoň o to, aby tí nezamestnaní tú potravinovú pomoc mohli dostať. V Poltárskom okrese už rozdávali, hoci ma to trvalo dva roky, kým sa to podarilo nejako presadiť. Takže, pán Suja, nech sa páči. No, Prvomradec, k tým hlojvám. Výroba hnojív je strašne energeticky náročná, preto má problém aj tu a preto majú problém výrobcovia hnojív. To je jednoduché. No, <kým> neviem, či vám bolo počuť, ale hovoril som o tom, že si musíme konečne uvedomiť a začať rozprávať o tom, že potraviny nie sú samozrejmosťou. My sme na Slovensku produkovali kvalitné potraviny, avšak že je konečne potrebné našim polospadom aj pomôcť a nielim komplikovať život byrokraciou a nezmyselnými zákazmi, lebo. Suverén národa sa neodvíja od toho, že kto ako to kričí hlasno štorých politikov, ale jedný z pilierov je, ako ste potravinovo sebestační. Či dokážete ten národ nakrmiť, či ste suverénni. A my vidíme, že my dovážame 1300 kamionov denne. je viac ako 3 miliardy ročne za 3 miliardy dovezieme potravín. Že len pekárenských výrobkov, na ktorých máme sami kapacity, dovezieme za 200 miliónov. A toto nie je udržateľné. Keď za čiast matečnej sme mali príklad, že dovoza je 1,5 miliardy a teraz je raz toľko 3 miliardy. Kde tu hovoríme o potravinovej sebestačnosti? Čak my sa dostávame do bodu, ktorom už nebudeme ani v tých úplne najzákladnejších potravách sebestační vďaka nezmyslom, ktorý, ktorý musia naši polnospodári znášať. A prvovýrobcovia potravín a živočíšna výroba. To už ani nehovorím. Neviem, či ma počuť, alebo či ma rozumiete, aby som tu nehovoril tak zbytočne. O, nie, takto veľmi dobre vás počuť. O, výrazne sa to zlepšilo. Idete veľmi dobre. Pokračujte. Viete, tu pred voľbami sa hovorilo, dokonca Ľudoholiak hovoril, že o obnoveť rústiev. Prečo sám vtedy vedel, aký je to nezmysel. A teraz sa stal toho športu a kašle ľudí, o, na ľudí na vidieku. A to je to, čo som povedal, že kým nebudeme bráni na zodpovednosť politici za to, že neplnia svoje veci, tak tu nebude nikdy poriadok. Je problém prijať, poviem príklad, zákon, aby sa vysporiadali pozemky pod družstvami a družstva sa mohli obnovovať? Nie, je to jednoduché riešenie. Tu hovoríme o likvidácii celých chovov, o tisícov kusov hovec jeho dobytka, o vyhlasovaní kadejakých núzových stavov v rozpore so zákonom, aby sme mohli zlikvidovať dobytok a nielen nejakým oligarkom, ale aj obyčajným ľuďom. O nutnosti sa registrovať. O nezmysle, že keď som predkladal zákon do Národnej rady, aby som zvýšil potravnú šebestačnosť, tak neprešiel. O tom, že potravinové hypermarkety alebo obchodné reťazce tu majú Eldorado. Majú o 100% väčšie marže, ako majú v Nemecku a na západe pri o 50% nekvalitnejších potravinách. Slovenských ponospadov limitujú nezmysly Európskej únie, ako je Green Deal. A Ale takýmto nezmyslom sú naši polnosporí doslova likvidovaní. Musia vytvárať napríklad rôzne biopásy, ktoré sú nezmysel. Polnosporské po, podniky sa musia nechávať časť svojej národnejšie pôdy v bez zásahu. nisiať. si A práve v týchto biopásoch sa množia rôzne invázne druhy, ako sú Škócovia a napríklad Hraboše a podobne. Mm. A my to všetko dodržujeme. Ako tu hovoríme o potravinovej sebestačnosti? Že kto čo sú na hodiny rozprávania, ja som sedel s predsvedom peku, cechu pekárov a cukrárov, s pánom Lapšanským. A presne máme na to rovnaký názor. Pri pekároch máme tu veľké firmy, ktoré majú linky a môžu vyprodukovať všetky tie pečivá, ktoré dovážame. Aj tie predpečené, čo sa dopekajú v tých pekárniach. Je to 200 miliónov ročne, ktoré by ostali na Slovensku. Takto Slováci 200 miliónov vyvezú do zahraničia. To je 200 miliónov každý rok. To je len pri pečive. My sme sebestační, alebo nesebestační. My máme zásoby, ja neviem, bravčového mesa, keď sa pozrieme na bravčové meso na dva dní. U nás na Slovensku sa už nevyrába droždie. To si ľudia neuvedomujú, si myslia, že to je samozrejmosť, že ráno stanú a chleba sa napečie. Ale keď sa niečo stane a uzavorú sa hranice, ako som ten príklad pri tých hrúškach a zdravotníckých potrebách, a na Slovensku nepríde žiadne droždie, tak čo budeme je, aké pečivo, pečivo základ? Či si myslíme, že si kváskový chleba a podobne, že spravíme také množstvo, aby sme uživili 5,5 milióna ľudí? No, Dobre, pán Suja, máme nejakých 6 minút do konca relácie. Ešte by sme sa mali dostať k tomu, o čom sme hovorili pred tá reláciou. Aká je vlastne situácia ohľadom tej prečerpávajúcej elektrárni Čechanky Málinec. To je neďak, neďaleko látok Detvianskej huty, Hriňovej a Málinca. Čiže popíšte situáciu, pretože tá sa podľa toho, čo ste mi hovorili, diametrálne zmenila. Po stretnutí so zastupcami starostov, poslancov, podnikateľov a občanov rôznych obcí ale hlavne látok, kde to vlastne má byť. Aj keď osobne si myslím, že sa to viacej dotkne detvianskej huty, kde napríklad na látkach boli na začiatku proti a teraz to jednohlasne schválilo zastupiteľstvo, kde asi zo 17 miest a obcí okresu Detva to 15 podporilo, nepodporili to len dve, jedno mesto Hryňová a obec, myslím, že detvianská huta. Inak to všetci podporili. To znamená, že ľudia chceli počuť nejaké vysvetlenia a si sa s tým uspokojili, s tými vysvetleniami, že uznali, že áno, je to výhodné. Na začiatku bol jednoznačne problém, že minister Taraba absolútne nekomunikovala, tá komunikácia zlyhala. Teraz, keď sa dostali nejakým prísľubom, neviem, ako je, ako je to vymožiteľné alebo ako je to právne podložené, ale tie obce by mali z toho profitovať, hlavne tie, čo sú najviac dotknuté. Malo by sa to tu malo by sa rozvíjať turizmus, malo by sa znížiť ochranné pásma, mala by sa dokonca povoliť väčšia výstavba, bolo by dostatok elektrickej energie, lebo teraz tam nemáte, proste nemôžete sa tam postaviť ani jeden dom, lebo ho nedokážete napojiť na elektrickú energiu. To všetko je pre ľudí veľmi dobre znejúce. A ak sa toto dodrží, tak tí ľudia s tým súhlasia. To znamená, že ak ľudia nebudú oklamaní a sa všetko to, čo bolo slúbené, tak si myslím, že bude plus. Uh, má sa tam dobudovať kanalizácia, nemá sa vôbec obmedzovať nejaký chov v tých ochranných pásmach, bude to ako pri Malinci, že kravy sa pású tesne nad priehradou. To znamená, že všetky tieto veci, ktoré tu boli predtým hovorené, že budú obmedzené a že budú zväčšené tie ochranné pásma, práve naopak tie pásma sa zmenšujú a s tým chovom nebude problém. Áno, má to aj druhú stranu mince že dotkne sa to pár ľudí alebo pár rodinných domov, asi piatich rodinných domov a neviem, či tam žijú dve alebo tri rodiny. Jedni tam len pestujú niečo na farme a nejakí tam aj včely. Ale keď to porovnáme s takým Dubákovom, kde je asi 100 ľudí, tak je to oveľa menší zásah tu a ak s tým súhlasia ľudia, ak to prejde v zastupiteľstve jednohlasne, a domáci nie sú proti tomu len pár, poviem príklad, ľudí z Lučenca, previazaných na Náďa a Progresívne Slovensko, tak nemám dôvod, proti tomu ja bojovať, keď to tí ľudia sami tam chcú. A ešte v tejto situácii, ktorý ste sám povedal, že tá elektrika pre nás bude veľmi dôležitá, životne dôležitá, keď bude mať problém s ropou a s splínom. Tá... No, ale... A začiatku áno. Ja som bol proti, lebo som nevedel niektoré veci, nevedel som hlučnosť, aká bude od tých turbín. Nevedel som, ako sa to dotkne ľudí, ako sa to dotkne rozvoju obcí. No len turbíny, oni budú v Malinci, čiže toto sa skôr dotkne Malinčanov a ty proti tomuto neprotestujú. Čiže z tohoto hľadiska, tak vieme, že na spodnej strane tej prečerpávajúcej elektrárne sú turbíny. Hore je tá nádrž, do ktorej sa naplní tá voda. Čiže toto je naprosto jasné. Pán Suja, aké vy očakávate výsledky o týchto jednaní, pretože dokonca aj detviansky primátor Baran, tak ten sa tiež veľmi pozitívne k tomuto vyjadroval a ako sa vy vlastne na toto dívate a za aký čas by to vôbec bolo realizovateľné? Sú nejaké bližšie informácie? Veľa tých informácií nemáme. Čas realizácie, ktorá nám bola prezentovaná na tých verejných hovoroch, kým sa to dalo počúvať, kým to určité osoby úmyselne neprerušili, tak hovorilo sa o 5 rokoch. Nedokázal som sa spýtať, ktorým tým protestom, čo tam boli pár ľudí, čo tam robili fakt sa zbytošie zle, lebo sme sa mohli podozvedať odpoň na viaceré otázky, či je, to, či je to vrátanie projektovej dokumentácii, alebo až po začiatí samotnej výstavby. A to je veľký rozdiel, lebo viete, že samotná tá projektová dokumentácia, tie pozemky, výkuba, a prípravné práce môžu trvať aj niekoľko rokov. Takže jediné viem, že tá výstavba by mala trvať 5 rokov, ale či to bude samotná výstavba, alebo aj s týmto, neviem sa k tomu vyjadriť lebo som sa to nestýhol dozvedieť kvôli tomu, čo som povedal. Dobre, pán Suja, mne už ostáva vám len veľmi pekne poďakovať. Ja vás pozvem na budúce, taktiež do tejto relácie, pretože tej potravinovej sebestačnosti a tomu, čo s týmto súvisí, aby sme sa mohli venovať takmer celú reláciu, dokonca aj Miro Kamenský bol u Lenky Zlatev, ohľadom potravinovej sebestačnosti, hovoriť mám aj popripravované ukážky na to. Čiže z tohoto hľadiska mi bolo cťou, že ste boli hostom a že ste aspoň tieto dve základné veci vysvetlili. Takže ešte raz srdečná vďaka a teším sa na ďalšiu reláciu s vami. Ďakujem, pán Házucha. Ja si to vážim, že som bol pozvaný a prajem príjemný zvyšok večera všetkým poslucháčom a takisto aj vám. A veľmi rád na budúce prídem. A ďakujem veľmi pekne. Luči